Det ingen av oss som har skiftet navn ennå, eller på en stående. Men med er tilbake etter en litt lang pause. Det var siste episode, det var vel kanskje rundt juletider. Men det betyr jo at vi har veldig mye bra å fortelle nå. Kjempe mye bra. Ja, og jeg vet at lytterne våre har bare sittret av spenning etter å høre våre fløyel smyke stemmer igjen. Så... Då kan vi jo fortelle litt om eh, hva vi har gjort i det siste, eller hva man har spilt, eh, Jokka. Ja, jeg bare åpner en øl, jeg. Jeg åpner øl, så kan jeg kose meg mens eh, du forteller. Mm, ja, du kommer forberedt dens en slask. Yes! Ok. Det ja? Ja. Jeg har ikke spilt. Din dør. <laughs> Uh, neida, neida, neida uh, uh, uh, uh, Men yeah, jeg har spilt har, lite du, du har jo... Ja, det har vært mye uh, å gjøre Det jeg har spilt mest Det er nok uh, Celeste På Switchen hva var, du, hva var det du kalte det? Jeg hørte det ikke Celeste? Celest, ja Ja, det fikk ja. du til jul Det fikk jeg til jul av deg Veldig kul spill ja. Vet ikke om jeg kanskje er en tredjedel ute i det, cirka Men jeg jeg går veldig sent frem, for jeg prøver, prøvde, og få tak i alle sånne jobber. <laughs> ja. Og det var jo, det er en utfordring, altså. Fytt i ja. grisen. Og du får en statistik, der over hvor mange ganger du dør. <laughs> ja. Og det var mange. <laughs> Men uh, det er et veldig kult spil. Stort sett så blir jeg ikke stresset, utenom de litt lengre boss som du må gjøre helt på ni. Mhm. Det kan vara lite slitsomt att bomma på ett hopp der som er ut så det håller i slutet mm. av sekvensen. Och finna b-sides, det sägnen kassetten. Ja, så du låser upp nya levels, de det det känns härligt. Mm. Har du provat några av dessa b-sidesen? Nej, det har jag kört tanna. Nej. Nej. Eh, jag köpte Jo Celeste igår när det var på tilbud Eh, uh, var ja. kanske en 100 lap eller någonting sånt. Uh, og det er som du beskriver, det, det er hardt, men det er veldig sånn tilfredsstille når du først klarer det. Um, og jeg husker jeg slei litt med han der ene bossen, var det han, var det hotell-eieren eller noe sånt? Han kom hit til deg. Ja, han kom hit til deg. Han kom hit til deg, og så var det du, sånn. Ja. ja. Og, så, og hvis du bommer, så, så starter du forfra, helt forfra. Ja, det var, ja, var ballehardt altså. Ja, det var litt frustrerende. Uh, og jeg har ikke toget alle disse jordbærere Av og ser jeg jordbærere, så tenker jeg Nei, nei <laughs> det, det gidder jeg ikke engang Men andre ganger så tenker jeg, ja, men den tar jeg uh, Og når jeg først har bestemt meg for å ta den Så må jeg ta den, jeg kan ikke liksom ombestemme meg Nei, da var det for sent <laughs> Da var det <noe> for sent <laughs> Den skal jeg må snu rett og slett <laughs> Ja, det er det <laughs> uh, Men jeg har gatt, når jeg har fått for mye juling, da begynner jeg å gå forbi det uh, Da ja. uh, tenker jeg at, ok, jeg skal jo finne kommer ikke gjennom dette brettet men det, det jeg har funnet ut, det er jo at det, det som gjør bare, det er på en måte en, en, en, en, en gåte i seg selv, hvordan du kommer deg frem og tilbake uten å døde, og da må du kanskje prøve litt nye ting. Ja, altså det her er jo en glimrende blanding av gåte og tutorial. Ja. Den viser deg den mekanikken i spelet virker, holdt du ikke på å si. Mhm. Eller han viser deg ikke, men du må finne ut for å klare det. ja. Det så det er litt på en måte som ja. Her er svaret, hvordan kom du frem det? Mm. Jo, bare er svaret da, Så må du løse rene stykket uh, og, og så finner du at du Ja, men okay, du kan gli på den måten Eller du kan liksom hoppe Så og så mange ganger mellom veggene Og så uh, Altså du har jo verktøyet Du må bare bruke det på ditt kreative måte Kanskje, for å komme deg frem Ja, ja. Uh, Så, så er, ja, bra spill Veldig bra. Og nå slo jeg til hos eh, Plattekompaniet som gjerne fortsatt har tilbud har fått meg et minnekort. Mm, ja, stemmer. Så nå slipper jeg å være bekymret for på sytjen min. Har, har du ikke brukt minnekort så lenge? Nei, så jeg drev liksom å <laughs> slette og reinstallerte litt større spill da. Ja, litt sånn så det kjøleskabet som Reggie snakket om. Uh, at du liksom skulle Ta ting ut av kjøleskapet, da. Det gjør, det, altså, det gjør ingenting om du har begrenset lagringsplass, for du skal jo ta ting ut og bruke det, og ta ting inn i noe sånt. Det var jo hans argument, tror jeg. Men uh, det holder jo ikke. Jeg kjøpte jo også, også minnekort ganske tidlig. Jeg har ingen uh, fysiske spil, faktisk, på Switchen. Å, oh, her er jeg med, Ratt par. Mm. Det var ingen fysiske. <laughs> Nei. Uh, Så du hamstrer sånn i en Nintendo Points. Eh. Uh, ja, jeg vet, jeg vet ikke, jeg tror jeg det jeg får ganske lite poeng av de spill og jeg har kjøpt så langt. Um, for jeg, det det er noen spill jeg har kjøpt via sånn skrabekort rett og slett, og da vet ikke jeg om du får poeng via butikken om du får det via et skrabekort. Vet du hva? Gjelder det også? Ja, ja, det gjelder. Eh. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske å ha hatt så mye poeng på kontoen i hvert fall. Eller kanske det er fordi jeg har brukt opp noen av poengene mine på øh, på visse spel? Ja, det kan jeg. Mm. Ja. Ja, ja. Um, og så har jeg egentlig lett Playstationen men stå. Litt fordi jeg ikke ville spille, og litt fordi jeg fikk vondt i hoved når jeg spilte. Av... Uh har du Ja, han bruger det... noe så infernalsk. Var det så galet, at du mistet lysten til å spille, rett og slett? Ja. Ja. Uh, så jeg fikk hjelp av, uh, av svogeren min til å blåse rent vifter. Mm. Men, vad det skulle jeg hjelpe. Uh, det hadde på han, men uh, viftet min var ganske rent. Ja, han også har en sånn original uh, Playstation. Original Länge før Slim valgte det der kom. Ja. ja. Lenge før hele familien. Kom. Ja, for de, de, de, de, de lag jo like mye lyd som en jetterbin. Har jo hørt da. Eller jeg har jo den din maskin, og jeg har hørt Heisenmaskin. Og de, de er jo på en måte, tror de bare er så gamle nå, at de alle kommer til å lage den lyden, om ikke du gjør et inngrep. Ja, så det er veldig mange folk på internett sier du må vedlikeholdene. Ja. Så støv er pri 1, det har jeg tatt vekk. Uh, og nummer 2 var, dette var ikke min tid etter jeg sluttet å bygge PC-er, men uh, mellom CPU-en og kjøleribber Så hadde jeg mm -hmm. gnurt på en slags uh, pasta, en tangkrem, <laughs> sak, som, som skal ja. lede varmen fra CPU-en effektivt over på kjølerelementet. Og denne okay. pastaen her, er det enten A, produksjonsfeil på, eller B, den har en sånn, sånn holdbarhet, den varer ikke evigt. Ja. Og da får han ikke ledet av armen vekk, og da vil Vifte bare gå og gå og gå og gå, gå, for å holde temperaturer nede. Mm. Mm. Så jeg gjorde det. Jeg skrødde opp, jeg tror jeg skrødde opp, det var ikke mange skruer så stod igjen altså når jeg var ferige. Ja. Jeg YouTube på for pulten foran, når jeg skrødde hovedkortet, og så skulle jeg liksom gnikke og skure på, på CPU'en for å vaske vekk denne gamle kjølepasta-gugger. Ja, det føltes väldigt litt sånn, oi, gjør jeg det riktig nå? Kommer jeg ikke til å hele driden? Ja, ja, du er galen, men tenkte, Då, da får du bare vær. Ja. Okay, jeg kan ikke ha det sånn. Ja. <laughs> og så skulle alt skrues på plass igjen etterpå, så det, det tok sin tid, altså. Men denne pastan er... du, du, du satte på, ja? uh, det, altså, det føltes som tankreim, Nei, han har egentligen just en tanke i välla, som är gucka. Gugg som du fick på nätet då. Ja, det hade på Glas Olson. Ah, ja. ja, så du kan få det överallt. Kylpasta eller kar kar. Kyl. Jag handlar lagrar som en kylpasta. Ja, rätt oss vet. Eller thermal paste som thermal. som internet säger då. Ja. Men vad gör det på norska då? Heter det, det kylpasta? Så då bara smörter du på en nytt lag som bred lätt? Nej, en skulle lägga en liten ärt mitt uppe. That's it? Bare en dert? For da når du klemmer den sammen og den blir skvist, så blir pastaen også skvist jevnt og fint utover. Ok. <laughs> og så var jeg litt raskere når jeg på plass, for jeg begynte bare å skru. Ja. Yeah. Mm. Og det var sånn to skruer som band en, en klemme i sammen. Og jeg tenkte, det er lett. Og så skrudde jeg først den ene og så den andre. Og så så jeg resten av videoen, og der sa han du må skru veldig jevnt på hver sida. Sånn at det sprer seg jevnt utover. Ja, skjønner jeg. Så du ikke får veldig mye trykk på fra venstresiden. Så det hadde jeg ikke gjort da. Men jeg, jeg slo jo på. Ja. Jeg fant vel bare en skrua på gulvet etter at jeg ferie, Så det, det var ikke så galt. <laughs> det er litt sånn at sånn, du begynner å IKEA-møbler og sånt. Det ligger alltid noe igjen. Ja, det er alltid noe igjen. Ja, jeg har ikke styrt med det nå. Og jeg startet Ja, okay. så altså startet jeg Rhyme-spillet Så jeg har prøvd litt mm. Og så tok det jo Jeg vet ikke jeg Maks ett minut, Og så var jeg jo flyet i gang, det. Ja Så tenkte jeg bare Hohoho Jeg er glad vinduet mitt ikke var åpent For å si det sånn Jag minns jag hade gått bort och öppnat Windows hade grovat mig lite ner och så tänkte jag ja, du då ja. at att att det kände nog hopp eller tänkte du att jag ska ge det nytt försök? Nej, då tänkte jag gå och lägga mig. Ja. Ja. Men så sekte ett par dagar så tänkte jag nej nu. Pokkar. Jag har mer pasta i i fra klassölsarna i i taskan min. Jag får prova igen. Ja, det varer til å bruke hele tummen. Så det er jo to, to nye timer da, med å skru og styre på. Åh, oh, det, to, det tok to, to, to totalt, altså. Ja, for du vil jo være litt forsiktig, altså, tar du stopp play på denne videoen, altså. Ja, og dette ja, det, er jo den, det er jo den dyrbare fritid du har på kvelden, uh, er det ikke? Jo, men selve jobben var egentlig kjekt, da. ja. Det føltes litt som gode gamle dager å drive her hjemme ja, med kretskort og skruer og dra ut alt og, og sånn. Hadde du sånn... Så Selve sånn, prosessen var jo kjempesjøk. Sånn bånd på deg som gjorde deg. For er det Ja. Nei. Nei. Du var ikke redd Men for det? Jeg, jeg, det er jo ikke vinterkull, det er jo ikke med ulen og ting. Så. Ok. <laughs> da ble du jo statisk, så fy vet du. <laughs> ja. <laughs> jeg tenkte, nei, det får bare gå fint. Jeg gidder ikke å investere i det. Ja. Men da skrutter den opp igjen da. Men Ja? Ja, ja. Så gjerne ja, funker. Jeg. jeg hører den jo, men det er helt, helt annet. Så... Jeg hørte til og med kjøleskapet mitt urte, og det har jeg aldri hørt før mens jeg har PlayStation. <laughs> Nei, nå du noe... Nå må du kanskje åpne den også da. Jeg bare liksom, sånn, den lyden? Hvorfor? <laughs> men det er jo ikke fra PlayStation. Hvor kommer den ifra? Det er kjøleskapet mitt. Uh, uh, men... Uh... Altså Tror du En fiksa For godt? Eller Tror du altså Tror du det går et år Så begynner man å lage Eller Hvor permanent er dette? Jeg tror det du åtte års garanti På denne Pastan Å jo såpass ja Mens Mens folk på YouTube Sa du må rensa støvedritt En gang i året Ja Men ja det er ganske der, han står og han støver ikke ned, så jeg tror det skal gå fint. Ja, det neste er jo ikke jeg har ødelagt noe, Ja. Jeg tror jeg blå skjerm eller et eller dritt. Det kan jo komme av med i eller noe. Ja. Men, men hvis jeg ikke har klart å gjøre det, så tror jeg dette skal hålla. Helt til har kjøpt meg en, en en Playstation 5, altså. Ja, jeg tror... Jeg tror... Den er ikke så langt unna nå den neste generasjonen vil jeg tro så jeg tror det du har gjort nå er å forlenge eh, livet til maskinen din til til han eh, ikke trengs lenger rett og slett ja og er det altså, hvis jeg skal gjøre denne en gang til så gjør jeg jo gjerne det mm. nå er jeg litt på at det fungerer da. da og det hjelper jo å liksom vite at uh, prosessen og gangen din du blir sikkert mer effektiv hvis du skal gjøre det igen. Ja, ble mer effektiv. Ja. Du kan jo fortelle dette her til haj Kanskje han også får være eh, inspirert til åpnet sin og gnuga litt pasta på prosessoren på sin. <laughs> det, er, det, det er for, de gjenrom, for å gjøre en gjennom, for det sånn. <laughs> Nei, men det... <laughs> men hvis det er noen der, Rudde, uh, så synes det er fryktelig plaksomt, og jeg tenker kanskje at det rett før jeg kjøper meg en ny. Mm. Så det er jo bedre å investere 150 kroner eller noe på Klaas Olsen. Ja. Plus du må jeg, ha en sånn ja. spesialtrekker, men det fikk jeg lånt meg. Ja, for å åpne Playstation. De har noen spesielle skruer. Ja, den er en sånn tork-sikkerhets-skruhjern. Uh, en med et lite hål i midten du må... Ja. Du torker etter sånt. Ja, det er ikke altså. mye med tork <laughs> vurderte faktisk en liten sånn uh, Playstation-operasjon uh, rett før påske, Uh, ja. oh, jeg gjorde det. Ikke på min, men vi vurderte å kjøpe en Playstation til Spania og ha i sommerhuset der. Uh, ja. Og då var det en fyr som solgte en Playstation 4 for uh, 500-600. Uh, men han sa at harddisken var ødelagt, så han fikk bare en feilmelding. Og så søkte han i år på sånn, og det skal jo være ganske enkelt å erstatte harddisken uh, på en Playstation 4. Uh, ja, det tar to sekunder, det har sett. Så da søkte jeg litt opp og liksom vurderte Ja, skal jeg skal kjøpe den der Og så liksom bytte jeg ut harddisken så, Ja, kanskje den fungerer greit da Men uh, jeg kom ikke så langt uh, um, Jeg kjøpte en annen maskin Via Finn Og så, og så uh, Var det liksom meldinger fram og tilbake Mellom meg og, meg, meg og celler Og så hørte jeg ingenting På en god stund Og så tenkte jeg, ok, jeg har ikke blitt så uh, sendte jeg et par meldinger til Og til slutt så skrev jeg Ok uh, Jeg har ikke hørt noe fra deg på lenge uh, Enten så gir hun meg melding Om hvor pakken er nå For den Hun hu hadde sagt liksom Pakken på vei Enten gir hun meg melding om Hvor pakken er nå Eller så anmelder jeg deg til politiet uh, Og til Finn.no For svindelforsøk da Og jeg da Du hadde jo fatt penger det Ja uh, Ja Jeg hadde liksom jeg, hadde, jeg var jo På en måte ikke godtroende, men jeg hadde liksom stolt såpass på henne, og kommunikasjonen var jo på en måte så jevn, at hun virket grei. Uh, jo, men det virker. må du de jo gjøre. Ja, Henten du må jo. Hvis hun stoler på deg og sender den først, ja. så må du sende ja. penger først. Ja. Uh, men til slutt da, så, så, så, så, så, så, så fikk jeg jo melding at, jeg fikk melding om at hun hadde stoppet for sendelsen, og hun hadde vipset tilbake pengene. Så, jeg... Jeg mister ikke noen penger, uh, og jeg vet ikke om det faktisk var en misforståelse, eller om det var et forsøk på svindel, men uansett, jeg la det bak meg, og uh, jeg skal prøve å skaffe en alternativ Playstation til Spania, da, til slut. Å, uh, oh, men du, det har vært et kjempekult prosjekt, vi har fått en sånn uh, litt opphusingsprosjekt av en Playstation. Ja, det, som, som det var noe gale med. Ja, hvis det er sånn at det er harddisken, eller det er enkelt. ja. Jeg ja, har sølt cola ned igjen eller noe Ja, ja. Eh, og hvis det finnes liksom Enkle sånne grep som du finner på nett Det er sånn, ja ja, hvis du har den feilmeldingen Så bare gjør du det og det og det mm. Og så er den i boks eh, Og du, du kan jo få en ganske bra Deal på det da Hvis du det er flink det. For det, folk flest gidder jo ikke Nei, Nei. De ser en blå skjerm, tenker de, ja, den var ulagt ja. Det er, er en ting til jeg kjøpte, Som jeg er veldig glad jeg kjøpte Ja på Klaas Det er luft på boks Ja, ja, faktisk Det er ikke dritbra ja. når jeg skulle regne her Støv bare fløy ut fra alle børeganter Men, hva, du Altså f, mm, Brukte luft fra utsiden eller fra innsiden da? Altså, måtte du åpne den? De sier en quick fix er å Sprite den uten å åpne ja. Men det blir tusen ganger bedre når du åpner, så når jeg skrudde opp alt, så tok jeg jo egentlig å, å spraye luft på hver eneste minste bit jeg tok opp. Ja, var det mye støv i den der? Nei, eller ikke hos meg da, men det var, det var en del smått som du nesten ikke så før du begynte å spraye. Mm. Mens du så den svageren min når jeg på viften hans, der hadde det vært størt ganske mye. Har han nok hatt de samme problemer som deg med den? Uh... Ja, så det, han som har lært meg å ta vifter, holdt på å si. Men han har ikke den døringen lenger. Nei, men nå har han kommet litt igjen, så nå, nå tror jeg han også skal få pasta. <laughs> på... Han også skal. Du, du får gi han en liten sånn tutorial. Er, det. Det. Vi kjører pasta kveld på Bogafjell, kjøret fredag. Vi <laughs> må gå på mange ganger, den. Ja, var det det. Vi må sende han til heiet etterpå, kanskje. Jo, men det var jo bare det, altså. Jeg trenger han øh. jo ikke mer, så. Nei. Uh, men det var jo ganske bra overgang til mitt problem. Ja, for du også har også hatt problemer. Jeg har masse problemer, jeg har 99 problemer, men, men, men det jeg sliter med... Hæ? Nei, det jeg med. <laughs> skal du fylle før den der? Nei, jeg skal ikke fylle før den. Ikke på luft da. Uh, mitt problem er med switchen min, uh, og det problemet hadde jeg først i sommer, Uh, når min uh, venstre Analog spake Så de kaller det på fint norsk Den begynte å gjøre ting av seg selv uh, Plutselig så bevegte han liksom uh, Ja uh, han, Av og så var det liksom, liksom Han drikket litt på seg selv Og så gikk han litt opp Det var liksom alltid opp retningen Problemet var uh, Og jeg prøvde jo liksom å uh, Rekalibrere han, resette han Men så sånn som jeg har det, så er det et veldig vanlig problem hos Nintendo sine stikker, altså Switch-stikker. Åja. Oh, Måten man er konstruert på gjør at det, det kommer støv eller noen partikler eller et eller annet under sensoren der liksom den der stikken roterer på. Oh, ja. uh, og når du først har fått stöv eller något i in där så så kommer sticken aldrig till att bli god igen på mode av sig själv. Eh ja. uh, det jag gjorde i höst var att jag skickade den in Til Power butiken og så fick jag den tillbaka igen efter ett par ugor och då var han fin. Uh, eh tog de och fixade? Jag ja, jag vet jag det jeg fikk, jeg, jeg er ganske fick på att jag fick den samme uh, Joy-con tillbaka så de må ha ersatt eller bytta ut selve sticken. Eh uh, tror de öppnande säkert så tog de sig och en luft eller någonting eller bara tog bort det stövet. Uh, mm. Men nu har det ju skett igen. Alltså han var ju uh, sticken var ju friskmelt mellan september och kalendermaj. mai? Uh, men nu mm. har akkurat det akkurat de samskett och det kan ju vara tillfälligt att akkurat den sticken eh uh, och akkurat i samma riktningen alltså upprättningen att uh, han liksom begynner å gjøre ting han ikke selv, og, og, og, og, og hvis jeg på en måte, hvis jeg presser helt opp, så går den heller aldrig helt opp når jeg er inne på denne kalibreringsvinduet. Han går aldrig til ekstremiteten, liksom i oppretning. Uh, uh, så det er eller annet der? Det er et eller annet der, uh, og de sier jo på, på YouTube at de er det er veldig vanligt, og en av løsningene er jo på en måte, du må løfte kjørtet på denne sticken og så kan du sprøyte inn regn luft da. Uh, mm. så det er en mode mur igen så mode och det på. Uh, men jag tänkte siden jag får fortfarande garantien så tar jag och skänna den in igen. Ehm um, så då är ju det. Uh, men jag tänker til slut vi garantin inte gäller gäller så må jag ju börja nåspräyta luften och og begynne, liksom att löfta på körta och och en egen Nå, løsning på det. Och det är ett at att vi står att samme problemet tre gånger så har det krav på någonting. Eh, ja, det är sån förbrukar rättigheter. Ja, nu är jag inte så men det är saker som jag ger ändrar när ja. Ja. Jag ska Sen får ni hjälpa sex, så ska det ha ny ting där. Ja, det kunde ju hjälpe. Eh. Vad är som garantin och borde för länge sen hade jag fixat. Ja, nej, nu alltså kan ni bara anlägga like att garantin går ut eller i hända bakade til dig. <laughs> ja oh, opp, så rykker han igjen Ja, ja, synder togen Synder Så ja, ja. så <Syndbrek>. <laughs> <laughs> uh, so, ja, so, so Switch Den venstre Joy-Connen min er jo inne på reparasjon Men jeg spiller nå via Via En sånn uh, Jeg tror det kalles Den adapt USB-adapter USB Som jeg har plugget inn i Docken uh, Og den gjør at jeg kan Koble Xbox-kontrollen min Eh, uh, ja, då altså, den docken, den har jo to såna USB-ingångar. Och jag har en padd på, eller på sidan. Ja, på sidan. Du har sett det kanske. <laughs> har jag kanske markade? Jag det. Eh, nej, säg det. Jeg jag uh, uh, uh, tror kanske såna um, Det är ju någon såna gamepads eller sån konverterare eller sån GameCube uh, dongles. Ja, som, jeg, jeg vet inte om de är som de officiella, halvofficiella. Men min, min gjorde det i hvert fall sånn at jeg, jeg, Nå plugger jeg Xbox-kontrollen min Til Switchen, så da får jeg spilt på stor skjerm uh, Så det går jo bra Ja, og de selger jo, de jo Kabla-kontrollere også, forresten Ja, det gjør de jo Så ja. altså, Nå spiller du med Bound-kontrolleren Ja, rett og slett. Det, det blir jo litt forvirrende Siden de har jo lagt Knappen sine Altså, bokstav, bokstaveringen Er enledes bare for å ødelegge for deg, liksom A-en altså og B-en og X-en er ikke på de samme plassene. Så jeg må se på kontrollen hvis jeg liksom hvis det står et eller annet. Ja, trykk X, så må ikke se på kontrollen, for da blir det feil. <laughs> uh, <laughs> ja, men det heter det samme. Det heter det samme. Det var bare det det, det kjip, og... Ja, det var bare andre plasser. Å uh, De oh, kanske kan ikke ha det likt. Hallo, det Microsoft. Takk. Nei. Nei. Eh. Um, det så där, det har rätt faktiskt, det är ju halle Men um, um, eh, var det nu då? Ehm, vad skedde med dig? Var ja, det noen... nå, nå du säga vad du har spelat, ska du köra? Jo, det kan jag ju. Du, du har ju mer eh uh, den du har spelat. Uh, jo jo, ett litet. Ja. Jeg har lånt en stund av deg. Det her er Dream Bros. til 3DS'en. Å, oh, jeg, jeg husker ikke at jeg lånte deg til. Mario Luigi, ja. Jeg var ute på en lengre flyt og da spilte jeg det en del begge veier. Det var veldig kjekt. Ja, det er jo det er den gode gamle Mario-saga-formelen. Mm. De har jo, jeg føler liksom 7-8 spiller nå En overdrive kanskje, men det føles som de har ganske mange Ja For, som har, Den serien har gått både på DS'en og 3DS'en Muligens på G G Gameboy Advance også, ja Ja, den begynte der, jeg den ja. det første spillet der. Så det, det er en lang serie uh... Men jeg får mig ikke helt til å fullføre det det på reise Ja Og så har egentlig Gameboy-en samlet støv etterpå Mhm så jeg må på en måte, jeg får helt den her Det er jo kjekt, men jeg får ikke Sånn suget til å spille uh, Kan det være fordi Hadde du Nej deg Switchen Da? Nei Nei uh, jeg, altså, jeg, jeg har jo, jeg spiller jo knappt 3 d min Men det er jo fordi Switchen ligger portabel Og den har jo på en måte bedre spil Så 3D-sen får ingen kjærlighet I det hele tatt Oi. Nei, det er litt trist Kanskje jeg burde ja, bare selge den, uh... Ja, hvis han støv, så kan du ja. jo selge den en eller annen for 300 kroner. En eller annen løk. <laughs> ja. ja. Eller så kan du den til en eller annen uh, unge. Eller en av mine, en av mine unge, en av niesen eller nivøen min. De, det. Ja, det kan du ja. det kan du gjøre. Um. Men hva har du spilt for deg? Ja, hva har jeg spilt? Eh, skal det her komme i liste? Nei, men eh, helt, eh, siden jul så har jeg jo vært borte i eh, anthem demon, som synes, jeg synes var interessant. Eh, Resident Evil 2-demoen spilte jeg. Eh, jeg har lastet ned en del spill på Switchen, som Celeste, som jeg nevnte. Og så er det um, Bastion, som jeg synes er interessant. Uh, er det det gamle Xbox-spillet? Ja. Uh, 360? Ja. Uh, det, det er en sånn fortellerstemme som hele tiden er med deg og forteller liksom «Åjo, oh, nå gikk han inn den døra», og, og «Nå tog han og knuste fienden med hammeren sin». Ja. Det er jo litt sånn kult at jeg uh, har uh, liksom alltid noen som... Det er liksom levende fortelling. Uh, uh, men jeg, jeg, jeg har liksom... Jeg, jeg kjøpte den bestien og som heter «The Way» som minner om gamle, gamle Prince of Persia, om du husker den. Jeg husker veldig godt gamle Prince of Persia. Uh, det var, det var sånn tegneanimert, og så springer han, så hopper han, og så fikk du ditt. Og så dør du hele tiden, for det er veldig sånn prøv og feil. Uh, ja. Og det, det, av og til føler det seg sånn, sånn gammeldags, men på en god måte. Uh, de er veldig snille med deg når det gjelder sånn å starte på ny. Du, du, det er øyeblikkelig respawning slett, Så å si det er, det er uendelig med liv Ja, ah, så kult ja. um, Så so The Way Og den koster jo 10 kroner så det, så det var sånn Ok da Det er sikkert et helt greit spill For 10 kroner Det gjør ingenting Hva leste du om det Eller bare snubler du over det um, Jeg så at det var så billig Så tenkte jeg Hvorfor er den så billig Er det et dritspil, eller uh, Og så leste jeg jo om det Og så så jeg et par anmeldelser Og så sa de Ja, men det er et bra spill Og hvis du finner på tilbud Så kjøp det. Så jeg tenkte jeg Ok da jeg slår til. Um. Og uh, jeg engerer ikke på det, altså. Det er, jeg vet ikke om jeg ville betalt full pris for det, for det er sånn rundt sånn 80 kroner eller noe sånt. Uh. Men 10 kroner, uh, det er helt greit. Det er flott, flott deal. Ja. Um, og så spilte jeg i runde jo også... Uh, Yoko's Island es Express eller et eller annet sånt. Uh, det er jo sånn Metroidvania-aktig spill, der du spiller en liten bille som ruller på en sånn ball. Uh, det så kula. det er en blanding av... Ja, det klinker kula. Det er jo en blanding... Altså det, det, hva skal jeg si? Um, det, det er jo sånn pinball-aktig. Uh, for du, du, du styr jo billen, eller den, den kula. Uh, men når du på en Selve gåtene og gråttene er jo i, i form av... Hva kaller du pinball på norsk? Er det et norsk det? Nej det tror jeg ikke. Nei, så det blir pinball, rett og slett? Jo, eller det, flipper, flipperspill. Flipper, flipperspill, ja. Eh, og det, av og til så var det frustrerende, for jeg tenkte, faen, jeg skal opp på den hullen, kan jeg ikke bare hoppe opp, men nei, du må liksom flippe deg opp. Og i visse deler så må du... Det er jo sånn flipper-manøver, det liksom flust... Flipper den inne, og så går den rundt En sånn loop, og så må du ta den igjen uh, Og det kan være frustrerende Når du ikke liksom tar den på første forsøk Så må du da omgjennom og gjennom Helt til du tar det perfekte skuddet Der han kommer in i det hålet du vil, du vil ha uh, det så, det så det var ikke alltid spør, ja. lett Ja, det var ikke alltid lett Og det var til frustrerende, men uh, Til slutt så var det jo et gøy spil Veldig koselikt spil uh, Veldig sånn, ja, Gøy å spille Um, det är ju kvar på tillbud. Eh uh, så så jag så Tetris 99, det var jag hade ju och varit borti. Jag har spelat ett par källare där att det är jämpe sjukt. Ja, det det det, det blir ju stress av det. Är det så stress av det. I sluten, hvis jag kommer mig till eh har ju aldrig fått en förstaplatsering då, men kommer jeg på sån topp 30, då vill nog bli stressad. Ja, for da, da begynner musikken, og så mm. får du bare mye sånn eh, klosser på deg, og så prøver du desperat å jobbe deg nedover, og så gjør du en liten feil, og så «Åh, nei, nei, nei, nei, nå går det ikke!» uh, Nei, det kan ikke være feil da. Det går ikke. Nei. Uh, men du har fått noen førsteplasser i. Ja, jeg. ja det var, jeg fikk et par førsteplasser, og uh, uh, det er jo sånn at du, du kan, du kan spille litt strategisk, sier de. Altså, du kan sende disse søppelbrikkene over til enten de som sikte på deg eller så sender de på første plassen eller så sender de på de som er i faresonen, men jeg tenkte ikke så mye på det rett og slett. Jeg måtte bare konsentrere meg om mitt brett og bare klarere så mange som mulig. Eh Ja, for det et system, men jeg klarer heller ikke tenke på det. Nei. Eh, uh, og hvis du er flink så tar du disse trikser, disse T-spinno. Ja, jeg prøvde så vidt på det, men så glemte jeg litt ut hvordan går det går Så nå, ja. jeg fikk aldri, jeg det ikke i fingrene. Nej det er... Men det, det, jeg har, det er det beste du kan gjøre. Ja, og jeg har gjort det ved uheld av og til. Og bare, wow, hva skjedde nå? Wow! Så fikk jeg ikke mer poeng. Men det er vanskelig. Uh, Veldig vanskelig å sette opp. Ja. Men du, du kjenner jo igjen formen her neder, da, da er det sweet, altså. Ja, da, da er det bare yes. Uh, som regel så har jeg bare gått for sånne tetris-linjer, altså den store, lange... Hvis du får klarert en hel sånn, så kaller du det en Tetris da. Um, og jeg husker når jeg, når jeg var liksom inne i Tetris 99, den måneden der, så jeg jo på sånne turneringer på YouTube. Uh, oh, ja. Og da, da så jeg hvordan proffene spilte det. Uh, og det var litt gøy faktisk, å se liksom Tetris på profesjonelt nivå. Uh, og de er jo utrolig kjappe, og det er sånn... Du klarer ikke nesten registrere at brikken kommer ned, og så har du liksom allerede planlagt neste brikke. Stemmer. Ja. Men, uh, jeg har spilt Playstation også. Ja? ja. Uh, <laughs> Red Dead Redemption. <laughs> har du spilt det? Uh, jeg spilte det var en stund. Det var, det var liksom en måned eller to der jeg liksom prøvde Jag jag känner det är ett spel dessvärre som alle säger är verkligt bra Og alle säger historien bra men det er så är uh, som å gå hjørne, altså. det sen skoret är tråkigt. Eh det är liksom att gå igenom jormar så. Det är så trögt. Alt sammen Eh och varje gång jag på en häst eller är i en skydekamp som var liksom åh oh, jag måste finna fram pistolen så måste jag sikta så är det bara sånt det känns inte intuitivt, eller uh, om man kan si det, mekaniken er liksom, jeg jobber mot mekanikken hver gang. Uh, at det blir ikke liksom gøy å skyde. Stemmer. Mm. Og det, det har lite litt med kontrollmekanismen som folk sier, eller uh, måten liksom du sikter på. Det er jo sånn, de rockstar har jo sånn egen greie, at de følger ikke der vanlige kan si, mønstre eller metoden som folk flest bruker. Og det er jo sånn sikte med venstre trigger og skyde med høyre trigger. Det er liksom en helt en greie. Uh, ja, det er vel det blitt for enkelt? Ja, du, du kan ikke det enkelt. Uh, og Red Dead er jo ikke et skydespill sådan, men det er en del skyding i bildet. Uh, så, så derfor har jeg lagt vekk spill litt. Det... det jeg ser jo altså på måte når jeg, karakteren, det er veldig uh, gode karakterer, og det er veldig bra uh, stemmer og animasjon og sånn. Uh, men akkurat nå så er det liksom bare sånn, jeg, jeg følger en gruppe med folk, og så funker det ikke der, så flytter de til neste landsby, og så funker det ikke der, og så flytter de til neste landsby, og så funker altså, jeg, det ikke. Altså, det skjer ikke så mye framgang, at, og jeg, jeg ikke så investert i historien at nå, altså nå vil jeg vite hva som skjer. Uh, det har bare vært litt mye repetisjon, rett og slett. Det er jo veldig mange brukere på internett som sier akkurat det samme. Ja. Det er kritikerne som digger Red Dead Redemption. Jeg ser det del brukere som sier det så du sier nå. Ja. ja. Det blir liksom litt for tung kost for mange. Tung kost, ja. Det er liksom... Uh Havregryn, eller jeg vet ikke. Nei, øh, nå er jeg ikke så med litt for lite væske. Oppi. Ja, tygge og tygge og tygge. Og så må du svelle det til slutt, men det er jævlig vanskelig, altså. <laughs> så, jeg har, liksom, jeg har ikke liksom lagt det helt fra meg enda. ska skal ikke selv la det. Men jeg tror jeg må bli litt inspirert. Men akkurat nå så spiller jeg andre spill. Jeg spiller, det spiller så sinnssykt mye, at jeg nesten jeg vil nesten si hekta, altså. Åja. Oh, yeah. Og det heter jo... Er det sant jo... du ikke kan legge det fra deg? Uh... Ja, men det er, det er liksom... Det er fordi jeg har blitt litt god i det. Og hvis du er først god i noe, så har du lyst til å fortsette å Det bedre. det er det, sant. Når det kommer over den kneika. Ja. Og kan du tippe kan spille? Vel, jeg ringte jo deg på vårt avtalte tidspunkt for, for denne her kringkastingen. <laughs> ja. Og da forstod jeg at du var mitt i noe viktig da. <laughs> jeg var sånn, nei, nei, nei, kom deg vekk, Jesus. <laughs> nei, det var ikke sant. Vi, vi var midt mellom, mellom to kamper, eller vi hadde nettopp uh, gønnet, og så skulle vi loade en ny match da. Ny kamp. Ja, så du var, du var på vei inn i et spill her, forstod jeg. Ja. Det er det det spilet du snakker om nå? Ja, det er Apex Legends, rett og slett. Og det spilet kom litt sånn fra ingen steder. Uh, plutselig så, det var, det var litt før lanseringen av Anthem. Mm. Uh, og plutselig så var det sånn, ok, ny battery da spil i fra Respawn Entertainment, de som lagt i Titanfall-serien. Uh, og den ute nå. Og folk bare, wow, ok, alle dager. Og så begynte folk å leste den ned. Og var veldig mange som liksom startet å spille det. Uh, inkludert noen som kjente Youtubere, streamere uh, Muligens de fikk betalt for å promotere det Ja, det var jo uh, litt sånn Diskutert akkurat den der PR-kampanjen disse Til Apex? Ja, de betalte folk som hadde før Populere Fortnite-streamere ja. veldig mye ja. Miljon dollar eller noe Ja, så jo For å spille av det her uh, Så, og det den, Jeg vet ikke hvor lenge det spiller verdt ude nå Et par måneder, men det har jo jeg tror spillerbasen har liksom dabba litt av nå uh, Men det er jo fortsatt Det er ikke noe problem å, å finne en kamp uh, Men jeg tror ikke det er populært som Det var i begynnelsen Og jeg tror ikke det kommer til å vippe Fortnite av tronen Men jeg tror det ikke du fordi... gjør i starten. Ja, i starten, ja. Men jeg tror det er... Fortnite har liksom bare... Det har baller på seg, og de, de har kommet med så mange expansioner og alternative moduser. Og jeg tror det er mange barn som spiller Fortnite. A Apex Legends er litt mer hardcore. Uh, og jeg tror ikke det er like tilgjengelig for unger, eller yngre folk. Uh, selv om jeg, jeg spilte med en unge her om dagen, han hørtes ut som om han var 10 år eller noe sånt. Men han var jo dritgod, Nej <laughs> så... det norsk eller engelsk? Nei, nei det var engelsk det var bare... Jeg tror det var fransk til og med En eller annen sånn ja, ja, Jeg klarer ikke å snakke fransk Men um... Men det jeg liker med Apex Er jo at uh... altså, du, du, du jobber på lagmetri Og når du først finner et bra lag Og du klarer å samkjøre, Så er det veldig lagt opp til lagspill uh... ja. At du skal hjelpe hverandre eh uh, och inemellan så finner du eller du har en på lag der folk spelar som egoister och då faller ting framvarande fort. Eh uh, inte sånt det är omöjligt att klara ting alena, men i är märkt i en uh, kan si, uh, en kamp eh uh, då hjälper det alltid att vara samlad. Uh, jo flere skyder mot det samme målet Jo lettere er det jo å ta ut Eller å omringa den Eller gå rundt altså det, mye, det, mye, det, mange som, det å på en måte ha skyder fra flere vinkler Hjelper så synes sånn, så jeg mye Betyr det at uh, du ofte bruker mikrofoner For å koordinere denne innsatsen? Uh, ja, uh, i hvert fall når jeg spiller med brødene mine uh, Det hender jeg spiller med tilfeldige folk på nettet Men da, da Da skal jeg være investert i kampen Stort sett så er jeg bare stille Men de har et sånt system Der du kan eh, pinge Så å si Eller der du trykker for å markere noe viktig Stemmer Tryk, ja, Hvis du trykker på et våben Så sier du her er det våbenet Hvis du trykker på ammo Så sier du her er ammoen Og hvis du dobbelt trykker Så sier du her er finen Og det funker utrolig bra Eh folk släpper och snackar de visst det är inte det, men på väldigt enkelt med hjälp en knapp så kan du säga si nästan allt du tränger vidare. Uh, ah. men det den sista biten som manglar är ju uh, når när lag fungerar bra så är det sånt okej, okay, jag skyddar och så tar det några andra eller jag pushar, jag pushar hjälper mig her. Eh och det är klart ju och gör vi ju knappar då. Eh uh, och når jeg og brødrene mine spiller, så er vi litt på det høyere nivået. Det med å si, ok, vi må holde i denne posisjonen, eller jeg pusher, øh, eller jeg er omringet, hjelp meg, øh, alt det der. Ja, for dere klarer å spille hjem til trøtt aldri? Uh, ja, uh, faktisk, vi har aldri spilt så mye sammen før. Uh, det er nesten sånn ny rekord i antal timer spilt. Uh, det er det sant? Ja, jeg tror ikke vi har spilt så mye sammen siden Gears of War 2, faktisk. Det var jo kjempegult med hold mot og greit. Ja, ja, ja. ja. Uh, og nå begynner jo jeg og brødner mine faktisk å bli litt sånn halvgode. At, uh, at uh, vi overlever, og vi er i de første som rygger ut. Uh, ja, jeg fikk jo knappt en kill de tre kallene jeg prøvde, vet du. Ja, det, det, den, den der læringskøren i bynsen, den er bratt, altså. Det var litt for meg for min smak og timeplan, altså. Ja. Men er du... Uh, er du keen på å gi det en nytt forsøk? Nei, jeg tror ikke. <laughs> ok. Jeg tror litt det med størrelsen på laget å gjøre, også. Ja. Eh, eller for de gangene jeg skulle spille med dere, så var jo dere tre. Ja. Og så ble vi fire av med meg. Ja. Og så er det jo dere jeg som spiller, og dere har spilt lenge nå, mens jeg eh, måtte da jeg ta tutorialen om igjen. Ja, ja, ser det. Men jeg... Men jeg tror uansett, om det svar hadde vært fire player, så tror jeg ikke jeg har nok tid til å investere i et sånt spil. Ja, faktisk. For jeg har spilt... For jeg ville bare fått juling hele veien, og ikke ja. fått noen investeringsfølelse. Ja, og det er dårlig ikke gøy engang. Jeg har spilt mange timer, mange timer. Eh, og det er det sånn, når jeg kommer hjem fra skolen, eller rett før jeg legger meg, sånn, ja, jeg tar en kamp eller to. For det var jo maks et kvarter. Eh, det er en av... kamp, ja, men hvor mange tar du? Ja, ja. Nei, det, det er jo sånn, hvis jeg får juling, så Og hvis jeg føler liksom Ok, dette gikk ikke så bra Så spiller jeg jo Jeg må jo spille til jeg får den gode følelsen mm. At jeg liksom Ok, her gjorde jeg en forskjell Her klarte jeg noe faktisk Og av og så kan jeg ta en time eller to Selv om klokka er over 12 Åh, oh. ja, det høres digger Så har den En til? Ja, en til En til Altså, bare en til um, Og nå tror jeg Uh, nå jeg tror jeg jeg er i 800 kills uh, som, Det er jo lydig i forhold til liksom, de virkelig proffe Men for meg så har jeg, jeg aldrig vært så god i et online skydespill Siden Halo-dagene tror jeg På Xbox 360 Åh, oh, det husker jeg godt, for det var en av de få spillene jeg banket deg, <laughs> jo Ja? Gjorde du det? Ja, jeg gjorde det ah, Ja, det, det er ikke sånn jeg husker det Sånn, jeg husker det <laughs> Ok da <laughs> Lik god som deg i alle fall Ja, ok <laughs> um, Nei, men uh, Mig og deg må jo finne noe nytt Spillet sammen, tenker jeg Ja, ja, men kör på med Apex da. Så kom uh, Ja, ja, med men det. Ja. Uh, Vi finner nok ut av det Det er sikkert Det er jo en del Nye spill som kommer nå i fremtiden Som det er verdt å kikke på eh, Kanskje vi skal snakke om det I neste segment Ja, ska vi da Ja, jeg tror det er bra Finne Velkommen til Supernyheter Mhm, -mm. <laughs> mm mm mm, mm svag så gott. Det har ju en nyhet nyss har troffat världen. Ja. I maj, 10e velan, sant? Det är ju Pikachu filmen. Ja, den har ju faktiskt sett. Har du sett den? Eller? Ja, den har jag sett, men eh uh, under Ja, uh, jag har lyssnat sen. Under uh, Nej, jag sa en helt grejt, men det var ingen, det var ingen norsk text på filmen, så det var ju liksom uh, en tabbe av kinomesteren da, som glemte å fyre på teksten, så det var de for ungerne, men ja, ja, jeg ah. koser meg, jeg koser meg. Ja, er det um, kult? Er det kult cool nok? tror de som vokste opp med Pokémon, eller spilt mye Pokémon, får mer ut av filmen enn det jeg gjorde. Uh, for för mig var det ja. sån de, de, de de sånn, det kommer såna Pokémon så skärmen och får sån sån Squirtle jeg bare, jeg vet inte vad det är eller jag kan Squirtle er. men det kommer en del Pokémon som ikke känner igen Og som jag i chat någon sån nostalgisk ja. förhållande för jag tror de flesta her här i sån ja. generation 1 Pokémon uh, men handlingen var jo uh, alltså det var inte så mycket fokus på Pokémon Pokémon träning och Pokémon kamper det, var en detektiv detektivhistoria om en gutt som skal mm. finne faren sin. Og så er det liksom helt sånn mysterie og et sånn skummelt eh, selskap som lurer i bakgrunnen, og en eller gude Pokémon som også i bildet. Det heter en Mew, Mew, ja. Mew, Mew, eh så eller annet. Ikke <laughs> Mewtwo. Jo, det er, godt, kan, det er så gud som en uh, katt på to bein, liksom. Uh, ja? Ja. Eh, så ja, koselig film eh, Så du kan gjerne se den på kino eh, eh, Så altså jeg vet ikke om jeg skal gi en karakter eller Neida, Nei da, trenger jeg ikke nei, nei. Eh, Så for folk som liker Pokémon, gå og se den Kose dere eh, se, den på, se den på engelsk Men eh, få med teksten Ser jeg Jeg, jeg, jeg var på, på ferie i New York Rett før denne her kom Mhm mm og hele Times Square var jo klistret med Detective Pikachu-slakater. Det Åh, såpass, ja. Ja, så, de, ja de har, så det var kult. Det var, det var hype. De har slengt mye pengar bak markedsføringen, høres ut som. Sånn. Ja, de har nok det. Mm. Uh, så jeg skal glede meg til å se den. Ja, på, på kino, det. Ja, jeg må se den på kino. Ja. Mm. Jeg vet ikke om du får med deg noen av guttene på den akkurat... Jo, det er jo ikke, jeg skal ta med gutteungen. Nei, ja, da mener gutte uh, gjengen. Nei, det er jo ikke. <laughs> ja, men han ligger eh, Pokemon. Han... Ja, han ligger det, ja. så det ble bra. Ja, det ble bra, konge. Og så er det en litt, en litt ja. trist nyhet, så jeg tror vi skal ta et sekunds stillhet uh, for spillkonsolen uh, Oya, eller ja. Oye. Oh, yeah. Oi, jeg klarte uh, offisiellt død ingen uh, genupplivning. Nej, det var jo det var ju Spodd som en sån uh, kan du säga si, en outsider som skulle liksom för andra markeder. Ja då, han han hade en par goda mm -hmm. spel och sånt. Och var jo en succé uh, på Kickstarter. Det känns som blir det. Ehm um, Men då när han bara ute det som drifter den uh, Razer ja. er det vel De stenger serverene Ja, rett og slett Og det som er veldig dumt en del av spillene ligger enten på server Eller du kan laste deg ned Men mange spill krever at du kobler på nett for å verifisere At du har kjøpt spillene Og det blir spillene. ikke mulig ja. Og det funker ikke Sånn er liksom ja, Det er ulempen da Folk har kjøpt et produkt som Ikke kommer til verka virke etter de slår av serverene Sannsynligvis så det er kjipt, men uh, nå ja. den dø. Rett og slett. Uh, rest in peace, eller kan er det på norsk? <laughs> Hvil i fred. Uh, samtidig, ja, samtidig er det noen som lager en Gameboy men en sveivel. En, en, svivel, en sånn ting du snurrer uh, på siden. Akkurat som en sånn fiskestang. Ja. ja. Og det skal være en måte å kontrollere den på. Så du viser en video med, av et spill med veldig dårlig grafikk, der du snurrer en kar den går aga gå då. Så snörr du ena vägen så går han framåt og snörr du andra in så går du bakåt i tid. Så måste du snörra rätt. Vänta, det köpte inte jag. Är detta ett spel på 3DS:en? Nej. Nej, det er en egen egen hårdhållt en ny oh, sån sån. Ja. Men där på sig. Så det är liksom den är integrerad i konsolen? eller den er i konsolen. Det är inte jag det. Det är innovativt dude. Men det spørs jo Veldig. hvor det er Ja, han kommer til begrenset ja. opplag ja. <laughs> Spennende Det er jo kjekt med sån sånn kreative ting Selv om det ikke nødvendigvis Blir Sånn salgssuksess, kanskje Altså, det er jo litt spennende Å lese om, men då har vært en del sånne sære Konsolprosjekter Og Oya er vel den som virker Mest gjennomførbar, mm har -hmm. de Och det är ingen så glad sig. Nej, det är väldigt länge i vart fall. Atari skor ju och de har ju också lanserat sin egen grej annor. Atari ja, box länge. Men nej, vet ju inte det har gått med den eller om man faktiskt är ute eller vad den maskinen egentligen gör för något. Det har jag inte pegeling på. God, han, han skulle både emulera gamla spel tror jag och kunna ja. köra nya. Men det är alltid läskigt i nyhetsspalten och jag uppdaterar mig själv så är, vad är det för en advars som var nå? Uh, det är ju en stark ny konkurrent som kom in i bilden uh, som hette Google. Jag vet inte om du såg den presskonferensen, joke. Okay? Nej. Eh uh, Enastick såg var någon som reagerade på hur nyheten nätt. Kanske lockar bare Takk for Google-syn-maskinen også i samme slengen, for jeg er ute av markedet hørt høyene så was, her, dere. Så slipper han gå ut i uh, skamfullt etter å fra nå. Ja, uh, jeg så jo på den live, eller jeg streamet den, uh, jeg vet, det var kanskje en måned siden. Det første jeg reagerte på var jo navnet, altså, jeg, det hørte ut som Stevia, som er jo sånn sukkererstatningssøtningsmiddel. Ja, stämmer. Du vill ha körlysa när det är att spela. Det är det. Men det heter ju stadia eh, som er eh flertall av stad stadium, eller en stadion. Og jag tror alltså det är namnet ska ju visa liksom du spelar eh det är inte bara på en stadium, men det det är liksom flera du skal kunna spela på över du ska kunna spela överallt. Eh og, mm -hmm har liksom fått, vet du sånn cirka kan om, eller skal jeg liksom kjapt forklare det? Nei, ta, jeg har uh, ikke en kjapp intro, dette ja. har gjort meg huske på uh, Google Stadia er jo skybasert spilling, det vil si du skal kunne spille Google Stadia på en kaffer som helst plattform så lenge det har en internettleser, uh, altså en webbrowser. Og du har eh knappt eh, internet. Så det betyder att du inte behöver liksom köpa en, en kraftig maskin. Eh, for all processorkraften, all maskinkraften är i skyn eller på en server långt i langt vekk i stan. Eh, Men man hade ju en sånne konsol For alla ja, fall ja, ja. Så floppa. Den hade Det det är som har provat detta konceptet men nå er det liksom Google som skal prøve det. Og jeg tror Google skal klare det, de Google er Google. De kan dette med servere og skylagring, og, um, og ha liksom nok, kan du si, sterk position posisjon i markedet til å kunne påvirke uh, spilutviklere til å lage spill for de personene. Um, for Google holder jo på med så vanvittig mange uh, forskjellige ting. At jeg tror Google Stadia, de kommer til å putte mye i det. Men hvis ikke det funker, så liksom de tjener andre penger også. Ja, ja det er sant. OnLive on heter on online jeg, jeg hadde jo gratis abonnerning av online Og problemet der var jo at det, det var bondbredden det var snakk om. Du, det var en sånn, en itte, det var etter slep av når jeg trykte på kontrollen min og til det skjedde noe på skjermen. Det var så vitt, men det var merkbart at det var liksom, det var liksom, ok, dette er ikke helt, uh, det er ikke det samme som å ha konsolen i stua. Nei, for du merker mm. det veldig fort. Men det, men Google, Google mener de har løst de det, de har jo vanvittig mange server, og de skal liksom ha sånne forskjellige, kan du serverstationer serverstasjoner omkring, rundt omkring i verden, som gjør at det, signalet trenger ikke gå. Liksom, helt Australia. Uh, det skal kunne gå kjappere. Og i den uh, demoen de viste uh, på scenen da, som helt sikkert er liksom, innøvd og det er ikke sånn i virkeligheten, men konseptet deres er jo at uh, at, uh, at uh, dette med å, uh, å spela og dela et spill de, det skal gjøre det så mye lettere for folk å dela en spillopplevelse. Så si at det en person som streamer uh, Celeste uh, på, på sin YouTube-konto. Uh, og så mm. ser jeg på, og så sier jeg, det, det sånn som et kult spil. Da skal jeg kunne, og hvis Celeste er inne på Stadia sin, sin butikk da, så skal jeg bare liksom kunne trykke på en link på uh, hans stream, og så hvis jeg vil, så kan jeg fortsette der han slapp, hvis han har liksom lagt, han kan lage sånne save points, så kan jeg fortsette akkurat der han lapp, bare ved liksom trykke på en link, uh, og sånn, ja, det lar du jo oppspille, og så starter jeg liksom. Så det skal på en måte gå så kjapt ifra å bare se, og til du deltar i uh, ditt eget spill da. Ja, jag tror jag vet. Eller abonnemang. på, jag så det har jag ju sagt faktiskt om det ska vara abonnemang eller om du bara köper et spel, men når de visste på scenen så var det sån you see a game, you click it, you pay it. Alltså play it. Alltså det var liksom det skulle gå cirka 5 sekunder Fra du såg namnet på spelet Til du faktiskt var igång med att spela det. Det skulle ju vara någonting eh noe, liksom mur. Det skulle ju vara något sån okej, okay, du må uppdatera den, du må faktisk patcha den eh uh, Du skal liksom Gjennom en Det står ikke som det var en betalingsløsning en gang Så det, de skal liksom Fange deg Fange oppmerksomheten Når du ser et spill Eller du leser om det På en anemeldelse Så er det liksom en link under For å bare faktisk sette i gang og spille det Men gjelder det til pc Eller Android-spill uh, Det eller? har de jo ikke liksom sagt Så mye om Om faktisk Altså Uh, om, om hva type plattformene det er. Altså, jeg, det er jo, jeg tror Stadia er Stadia, så de de er ikke involvert i Microsoft eller Playstation uh, sine maskiner. Uh, så du må liksom har en egen kontroller som du kobler opp til enten det -en din, eller telefonen din, eller iPaden din, hva som helst. Altså, så lenge du har en kontroller og du kobler den opp til nettleseren din, så skal du kunne spille disse spillene. Men jeg vet ikke om dette er spel som er tilgjengelige for PC-en din i dag, eller om alle disse spillene må liksom skreddersys for Stadia, som om det var en egen plattform. Ja. Um ja, det vil jeg ha litt til ja. å si. Uh, hva for et bibliotek? Ja. For, altså, nå på pc så har du jo Steam, og så har du Epic. Det er vel de der to store. Uh, og folk ja. har jo kjøpt tonnevis av spill på disse to uh, butikkene. Ubisoft ja. har sin egen. Ja, og ikke. EA kanskje. Uh, og og ja. der, Blizzard, sant? Og det tar ju på en måte, folk har jo begrenset med penger og tid, og hvorfor skal vi investere, altså hvis jeg kjøpte alle spiller i Steam, hvorfor skal jeg da kjøpe spiller på Stadia? Og det må jo være fordi at uh, ting skal kunne, du skal kunne spille overalt. Du skal på en måte, du kan gå på ferie og fortsette akkurat det slapp, uden å ta med deg maskin, eller ta med deg PC-en. Uh... De har lært av Nintendo, både med portabilitet og med å kjøpe spiller. <laughs> ja. Det er sånn kommer de, ja. det. Och har bara diskunder och ser på spanjer. Spanjer kunder med pengar, feta lommeböcker som Google vil utnyttja. men jag har faktiskt tro på stadie att det, at det kan funka. De eh så säger det ju att dessa maskiner, servrarna som ska köra spelor, det är ju såna super monstermaskiner Så eh uh, du ska kunna spela i 60 bildritssekunder i 4K upplösning. Eh. Uh, oh, wow. Alltså så länge så länge skärmen instöder det så skal det liksom kunna spela optimalt spel liksom oavsett du tränger ju kjøpe en monsterig då. Eh uh, i 8K och i framtiden säger i. De. Men det förstår jag chef för HBO Klaus. <laughs> ja, ja. Ja. I 2019. I høyere oppløsning enn uh, 7-20, ja. maks. Og det har, og det har det jo ikke, også med, med nettbredbånd uh, til folk flest. Uh, de har jo ikke liksom altså, den... Jeg tror ikke folk har i dag hastigheten til å kunne streame eller kjøre spill uh, i 4K. Nei, det er jo med matematikken her som ikke går opp. Men jeg tror det... Men klart, hvis jeg skal ringe til Nord og bli en premium-bondredd... Ja, for at du skal kunne spille i 4K. Uh, ja. Men jeg tror Google tenker fremover. Altså, ikke for sikkert at folk har den bondbenen i år, men om et par år, ja. Og då er Google på plass. Da er infrastrukturen der. Hva tid lanserer de dette Det benet? Det har de sagt. Uh, helt spesifikt. Uh, Launchdate, ifølge Wikipedia, er 2019. Så i år, sier de. Jeg vet ikke. Vi får se. Men det er jo litt, litt interessant, for jeg ser uh, OnLive sin patent er solgt til Sony. Ja, stemmer. Og samtidig så har jo nå Sony og Microsoft sagt at de skal samarbeide om uh, skybasert spilling. Ja, jeg tror de føler litt på det trykket fra Google, altså. De er lite uh, jeg blir litt redde. Ja, det virker som de gjør det nå, altså. Ja. Ja. Uh, og, og, så det är väldigt spännande. Det kanske en, en ny utvikling då som Anten så är det här en uh, liknande en kaplebbe det hade mellan PlayStation Move och Xbox Kinect att ändå på ingenting. Ja. Men men det är ett kaplebbe som, som de stora aktörerna har tänkt och värmer vi i alla fall. Ja, det er klart. Uh, for det det minner ju lite om Netflix sitt intåg i abonnemangs kan du si uh, TV-løsning eller serieløsning. Um, for Netflix var jo et hestrode foran sine konkurrenter der, og fikk liksom fikk en del serier, og de fikk alle til å abonnere, og altså en abonnementsløsning på TV-serier, det var ikke det var ikke tenkt før. Uh, men nå gjør jo alle det. Nå betaler jo med både HBO og Netflix, og Uh, Hulu og ja, alle disse Su Sumo ja, og Disney Ja, og det har blitt så mange uh, ja. Poeng er jo å vekke ja. med dem nå snart uh, Og Sony har jo sin abonnementsløsning uh, som er Playstation, PlayStation now, now, der du abonnerer, og jeg tror det er ikke du, du kan velge om du skal laste ned spillet, eller om du bare skal strømme det, uh, jeg tror du kan kanskje gjøre begge deler ja, jeg var jo med en beta-test ja. på det. Vi søkte, men jeg fikk lov. Ja, ja, brukte du det også? Jeg tok heller. Og strøm... Ja. Så jeg spilte litt, ja. ja, strøm. Ikon. Altså, strømmer du det, eller laster du ja, med. det? Ja, jeg mener jeg strømmer det. Ja, og var det? Det funket helt, helt bra, men det, det tog sin tid til å, kom, ja. å komme i det. Ja, skjønner. Og leste opp spillet ja. og, og sånt. Så kan vi være en del av spillet inn i et buffert min, eller et eller annet. Mhm. Jeg vet ikke, det tok veldig lang tid å starte. Og så har altså. jo Microsoft, de har Game Pass et eller annet. Og så har Pass. jo Nintendo også hatt en rare løsning. Uh, ikke, ikke på abonnement, uh, eller ikke på den måten, men de har jo funnet ut at kan, du, kan, uh, kjøre spill, avans, altså, du kan kjøre uh, mer avanserte spel fra en server, og så kan du strømme det til din Switch. Eh, som de har gjort på Resident Evil og jeg tror det er Assassin's Creed eller noe sånt. Men ja, Japan, ja, så langt det, det bare i Japan. Men det er liksom, det virker som de også har snust på dette med å kunne strømme spill over nettet og ikke ha all maskinkraft i hånda de. Eh, så det virker jo som det er jo en, i fremtiden at det blir mer og mer viktig. Altså det er ikke nødvendigvis det du har i hånden som er viktig, men det som er i skyn jeg stoler på skyen. Nei, nei, og som du sier, folk som har stolte på OIA, ja. de mister jo alt nå, for skyen forsvinner. Ja, skyen forsvinner? Ja. Uh, så er det, er det et sted med dårlig internettdekning, eller på ferie med et hotell med dårlig dekning, eller kassøren? Mhm. Da funker det jo ikke lenger. Nei, nei, det er, det er et problem, så de både Google og... Hvis du ikke rave over ja. kabelen til, til de som leverer nettet til deg, ja. så sitter du der. Dette er det med fingrene i rumper. Ja, ja, øh, men øh, ja, det, er vel, det er det han havner hvis han ikke spiller, liksom. Nei, det er ha en disk jeg klarer ja, ja, i tilfelle. Ja, um. i Uh, skal vi se, vi snakket om Stadia, uh, men jeg har to andre nyheter som jeg vil meddeler. Uh, ja, kjør på. Det ene er også en liten minutt uh, stillhet, eller altså, det er ikke en liten Men vi kan sette pris på Reggie, uh, hva heter han for noe? Reggie Fils-Amey? Fils-Amey? Fils-Amey. Uh, my name is Reggie. Jeg vet ikke. I'm a kickin' ass. I'm about taking names and we're about making games. Hana punch you out sig. Eh. Uh, och har alltid tyckt att Reggie var färgrik och kul uh, kan man säga si, topp i Nintendo som gamifyar sig själv och har påverkat industrien på en positiv mode. Ja, Reggie är uh, ju en Nintendo av Amerika ja. i alla fall. Eh, uh, så har hans arvtagare heter jo Bowser till namn som jag inte syns. Helt fantastisk. <laughs> ja, det var det. Uh, så får vi se om han, liksom, om det han, det han nye er liksom like merkbare, eller om han liksom er... Han er, kan kanske være ny Reggie, han har må jo være seg selv, men uh, det var liksom alltid gøy å, å se Reggie, uh, og liksom du märker at det han... Det er ikke noe falskt. Han liksom satte pris på spilindustrien, uh, og... Han likte å kom i kontakt med spillerne. Jeg digger ja, Reginator, altså. så Jeg ønsker Reggie god pensionsliv og jeg håper han nye en like bra jobb. Og en annen nyhet er jo at God of War 4 har passert 10 millioner enheter sålt til det er mange enheter, men det er jo et fantastisk spill. Uh, siste gang vi snakket, om du hade rundet det da? Jeg har en nys på vei. Ah, jeg, okay. uh, jeg tror siste gang vi snakket, så, så hadde i hvert fall jeg rundet det. Uh, og jeg tror kanskje du rundet det i vår nå. Uh, ja. Jeg rundet det? Men jeg... Jeg hoppte av det før tog tok disse her en ekstra ja. Så det skal bli det første jeg gjør nå når har en stille Playstation. Det er å ta... Uh, Valkyrier. Og så er det sånn... Og... Det er noen annen ting. Ja, disse her en uh, uh, uh, tokeverden og flammeverden og sånt. Ja, og de er ballehare, mann. Uh, men <laughs> hvis de vil ha en utfordring, så er det der, altså. Uh, jeg prøver. Og så altså, grinder jeg litt i Niflheim og Muspelheim og bare koser meg. Ja, ja. Det, det, den der tokeverdenen, synes jeg, den ble litt sånn repeterende. Uh, fordi du gjør det samme om igjen og om eh nesten. Uh, det, det har liksom... Det er akkurat det samme rommet du går inn ja, det, det, og hvis du ikke kommer deg ut av togen, uh, så mister du på en måte alt det du har gjort, da. Så det er jo på en en kamp mot tiden. Ah. Uh, men hvis du ikke rekker, så er det sånn, ah faen, og jo liksom de siste... 20 minutter har gjort forjeves, eh, endt opp ingenting. Eh, men det er jo sånn, jo lenger du holder på nede i togen, jo sterkere blir du, jo, jo lenger kan du holde på. Så det blir jo lettere etter hvert, om noen kan si det sånn. Eh, det er bare i begynnelsen, så er det litt sånn, inn og ut. Det er, det er, det er, det er som å holde pusten og gå inn et rom der noen ganger fese, liksom. Eh, du må liksom inn, og må du gjøre det kjapt, og så må du gå ut igjen. <laughs> <laughs> eh, men ja, det... <laughs> storast. <laughs> Nej, <Jeg> tog han. Eh eh ja, eh <det var. laughs> uh, uh, ja. uh, we got the war har you eh nå liksom nått samma milstolpe som uncharted 4 Og last of us remastered. Eh uh, det PlayStation spelar altså. PlayStation AO av de av den generationen som var en viktig som väldigt många bra spel Og de har sålt veldig mange, både maskiner og nei, det blir jo ca. 30 millioner spiller med disse sammenlagt, og Spider-Man holder på å nå denne 10 millioners uh, milli-pelen. Men jeg leste nå at Switchen har solgt mer Lifetime enn Playstation 4. Ja, han er. Men jeg vet ikke det var en spesifikk region. Uh, ja, det er godt mulig. Jeg husker i hvert fall at det var, det var en periode der Switchen hadde solgt flere maskiner enn... Uh, altså, Switchen var den bestsellende konsolen i en viss periode, og då hadde den solgt mer enn Playstation og Xbox, da. Uh, men, uh, sånn totalt sett, det, det har skyldes, da. Det, det... Men det er en god stemmer, det, altså. Øhm... Um Ja, nei, jeg klarer ikke å google det nå, jeg må finne for folk som eh, setter pris og elsker God of War og Kratos, så finns det en dokumentar på YouTube som heter Raising Kratos, der du får liksom en, ide, en veldig bra bak kulissene innblikk i hvordan de lagde dette spillet, og all den energien og svetter og tårer og kjærlighet som ni la i dette spillet da. Og... Da, og den var sånn cirka to timer Og du, du, det er jo mye han der Corey Barlog Som forteller det Og du ser, at du ser liksom hans familie Og han, mye av Kratos er jo på hans historie For han nok ble far eh, På et tidspunkt der eh, Og mye av spillet I God of War handler jo om Farsønn forholdet mellom han Kratos og han eh, Atreus er det han heter? Jeg håper ikke det helt identisk. Nei, nei, nei, nei. Nei, nei, nei. For det var jo veldig turbulenter uh, i spillet da. Ja. ja, det var det. Men det var det som gjorde det interessant også, synes jeg. Ja, supert. Og nå, altså, endgame der. Jeg har jo fullført spillet, så jeg kan bare slappe av med det. Jeg er ikke nødt til å gjøre alt. Så nei, det gleder meg i det. Uh, Men da... Uh, har han lov til at han aldri skal lage noe DLC? Jeg vet ikke om han har lov til... Det har ikke jeg lest om. Jeg hadde... det kan det du har hørt noe? Men, men... Eller at det bare ikke er i planlagt ja, for forhold til det? det er det jeg var rart med det spillet. Uh... Og jeg vet ikke om jeg bare skal... Jeg og det, jeg skal bare begynne å det nå. Fordi det har gått såpass lang tid. Eller? Ja? Det var jo at jeg den historien sluttet jo på en måte på et veldig rart tidspunkt i forhold til jeg trodde det var liksom snakk om et helt gudebilde her altså et sånt gudespekter et galleri av alle norrønne gulder men du møter jo kun to-tre av dem ja, så jeg trodde stemme. liksom du skulle møte Thor Odin uh, de stia sjefene da, episke kamper men det er jo stort sett Balder du holder deg til det det Men det, det var litt som en scene På slutten der Da jeg tror Thor Er i bildet jeg Vet ikke om du så den Nei, det vet jeg ikke Som vi kom jeg, på nå Jeg tror det er helt etter rolleteksten Så ser du liksom bare at uh, Kratos og Atreus uh, De er kommet hjem i huttet si, og så begynner det å lyne og tårdene, Ja Og så går, går Kratos ja. ut Og så ser han en annen skikkelse Og så kommer de den toden da Nede på han og så holder han ham også, muligens. Men det er bare sånn, å oh, shit, hva nå? Og så slutter det der. Og da tenker du, ja, ja, men da ja, må du komme til DLC, må du kjø, Men, eh... Uh... Jo, hvis du googler det, så står det veldig mange steder at han har sagt at det, det blir ikke. Han kommer i barlag. Ingen delse, det blir alt for ambitiøst. Ja, ok da. Uh... Så det betyr enten han kommer til å lage det, bare ikke ennå. Eller det blir... Kanskje det blir gitt som en God of War 4 2? Ja. Det går jo. Samme motor, samme mekanikk. Fortsett, så. Kanskje... Seg. Kanskje... Det som en senlansering på Playstation 4, som krysser over i Playstation 5, da. Det kan gå til. Det hadde ikke forundret meg. For det ligger jo... Det, det er et De skal dyppe noe to ganger. Jeg vet ikke. Vet du hva jeg mener? Jeg er dobbelt til <laughs> altså de, de, de utvikler en spil, og så får de solgt det både på Playstation 4 og Playstation 5. Og så får de solgt det to ganger. Ja. Det ligger jo i Nintendo. Mange som lærer om det hele <laughs> uh, dagen. Men nyheter, ja. yeah, vi. Skal vi gjøre ja. det til E3? Ja, det er jo uh, mye å se frem til. E3 er rett rundt hjørnet. Selv om... Uh, ja, det er... Uh, ja, tiende. Nei, oftende til 13. Ja. juni. Og det er jo en del... Uh, altså, en viktig aktør. Sony har jo meldt pass, rett så. slett. Åh, så kjedeligt. De har hatt de beste konkurransene. Mm -hmm. uh, jeg tror kanskje... Veldig kjedeligt at Sony ikke er med. Jeg tror kanskje E3 har forandret seg de siste par årene. Øh... Uh, Gradvis, gradvis, gradvis. gradvis. Uh, og jeg, jeg tror kanskje ikke, uh, altså det må jo en grund for at Sony ikke er der. At de kanskje heller vil ha sin egen greie før eller etter E3. At de, de vil ikke dele uh, ommerksomheden sin, rett og slett. Ja, de hadde jo denne state of play med seg og det hadde jo har det vært rykte om at både Playstation 5 og Xbox 2 Eller at de skal liksom annonsere Og si at det, ja Det kommer en ny maskin snart For det har jo gått Såpass lang tid at tiden inne For en ny annonsering Ja um, Men Sony er ikke der Men Microsoft skal være der Og Nintendo kjører sitt eget eh, Trehus Show uh, Og direkte show Eller sånn Direkte Sånn uh, Nintendo Direct Så det kan Direkte sendte opptak Ja uh, <laughs> Og Det er jo på en måte uh, Jeg husker det at uh, Tidligere etriks har alltid vært liksom En eller annen tabbe Eller folk uh, Dummer seg ut på scenen Og Det har jo vært fløyt Men også en viss sånn Det en del av opplegget At folk er litt sånn teide og sier rare ting. Altid. Men det er, det er ikke mulig lenger nå, for alt er videoopptak, og alt er på en måte planlagt. Eh, ting har blitt mye mer, kan du si, profesjonelt nesten, altså strømlinjer. Ja, litt for meg. Det er kanskje. litt den spontaniteten er kanskje litt vekk, og det synes jeg er litt sunn. Ja, så vet jeg ikke om kanskje nyheter også ofte blir sluppet eller røpt før ja. E3 ja. Og det virker som Spel tar såpass lang tid Det utvikler Nå at vi hører om det i, I tre år Før vi får se som helst ja. ja det er jo litt sånn Så det er liksom sånn Å oh, ja kult De åpner ja. det spillet Men Ja du hører om det Hører om det Hører om det Det er litt sånn så Som altså Metroid men kan til å om Metroid I ti år frem igjen, Ja så den... Det var, var det to år siden uh, At det først viste logoen også, ja, det. Var, altså, det, det, Og så altså, har ikke jeg ikke hørt noe mer. Og så altså, altså, var det ikke en eller annen nyhet om at de måtte starte forfra. Ja. Jo Det ja. de har byttet team. det er jo dritt. Uh, jeg husker jo, i uh, min yngre dager, så hadde ju liksom, da viste de Zelda, jeg tror det var Twilight Princess, de viste den traileren den første gangen, og så kommer Shiggy og Mimoto ut på scenen samtidig. Og folk gikk jo bananas! Folk klikker bare... Sånn? Du tro var ja, for da kommer det sånn ja, lint ja. fra klar himmel. Og, og den der ekstasen og den, den stemningen da. Jeg tror ikke du kan gjenskape den. Fordi, som du sier, ting blir lekket ut på forhånd. Folk ser trailere, og det er ikke noe som skjer på scenen. Og då kommer ikke folk til å stå opp og applaudere. Fordi ting er planlagt, og ting skal skje sånn og sån og så blir det vist et videoklipp. Det er, er jo ja. litt synd. Det er synd. Men hva tror du blir det kuleste man kan forvente oss? På E3? Ehm... Um, ja. Nei, uh, altså jeg ser jo... Jeg har jo sett litt frem til... Eh, Cyberpunk 2077 eh, ja. Jeg er ikke sikker på Hvor vi kommer til se det henne Altså på en hvem sin konferanse eh, Men det er et spel som jeg synes ser veldig spennende ut Og de har lov nå at du skal kunne se mer av spillet eh, Rett og slett Altså, du, de skal vise litt speletid, ja. rett og slett. Uh, så det er kanskje, jeg vet ikke om det, jeg har ikke egentlig, uh, satt mig så inn i hva kommende spel som er store. Uh, kanskje du kan hjelpe meg litt der? Uh, nei. <laughs> hva skjer på Nintendo-fronten? Hva, hva er det de har planlagt? Jeg vet jeg vet ikke. Nintendo. De har kjørt veldig mye med på med Smash nå. Jeg begynner å ja, leve ja. om Smash. Uh, så jeg vet ikke hva de altså, gjør. Vi, hadde, ikke, hadde ikke vi liksom hørt om Metroid 4 som ble resetet, så hadde jeg jo trodd at de skulle, de skulle vise noe nå i år. Ja, kanskje vi får se noe Animal Crossing. <laughs> okay, Det er ikke den serien som jeg liksom er mest gira for. Uh. Nej. O så er det en remake av uh, Link's Awakening, det hølper. Den så veldig kul ut, men men ja, med ja, her det er et spill man har spilt før da. Eh. Uh, de skal sikkert vise masse oppe der i venten, da. Og en ny Pokémon heller de på for meg, Golden Shield. Ja. Kanskje kanskje Laster was del 2. Vi ser litt mer der. Nei, nei, de, de, de det er det ikke, det er sant Men de må, kanskje de vise Et eller annet før eller etter uh, Nei, det så egentlig kjapt for nei. Uh, nei, men de har jo den der uh, Sony har sin egen greie, hva kaller de det for I stedet for, i stedet for um, Nintendo Direct så har de Sony Så er det et eller annet navn der Som er liksom det samme da De viser en video og så forteller de hvor kul de er og, Ja, dette skal dere glede dere til Jaha uh, Faen, jeg kommer ikke på hva jeg for noe Det er den som jo, er state, state of Play? Jo, State of play. Men den ja, har jeg men, akkurat visst jeg, jeg tenker de må jo ha noe rundt sommertid også jeg Ja Det er i mai Med Final Fantasy VII og ja, Medieval Stemme, og... Medieval, ja, ja det, var, det var et spil som du spilte Ja, så det er jo ja, mye like. meg Og Final Fantasy VII er jo for så vidt en uh, Reimagining, om du skulle kalle det du sier litt usikker, ikke? Um, kanskje Bethesda kan dra noe kult da for ha med. Bethesda? Skyrim er jo høytvendt. Ja. Og de hadde jo denne spøken var det i fjor, med at nå kommer Skyrim og <laughs> og spølge av ditt. Ja, stemme. Og det er liksom, det var bare bredde, men kanskje de viste noe av Nestellerskrollsene. Det kom også mm. en løge. Ja. Det viste en teaser for dig i fjor. Ja, det... Jeg, jeg føler at, at jeg savner sånn storspel. Sånn, å herregud, kommer det spillet? Mm. Det kan jo være fordi jeg ikke har liksom lest så mye nyhet av det siste, at jeg liksom ikke er så inne i kommende spel, men det er ikke noe som er i topplokket mitt nå, som jeg tenker sånn, Oj! Jeg gleder meg til å spille det. Det ble vanvittig bra. Bortsett fra Cyberpunk. Men det er, sånn, jo, jeg... det er ikke noe annet som tar tid om min nå. Nei, jeg har lest en del nyheter av de mest store ja. sluppe. Days Gone, det gleder jeg meg litt men ja. jeg mottaket den, litt. Den var litt ganske lunken, ja. Ja. Uh, og det ventet vi lenge på, så ja. det var litt dritt. Hmm... Jeg vet ikke. Square Enix skal vel messe om noe... Det er det, det er det jeg holder på med. Ok. Nå har jo Nintendo sagt at de ikke skal vise noe maskinvare. Jeg tror de har sagt det. Ja, og det er det folk spekulerer som pokkere i to nye utgave. Jeg på at de skulle visa en Switch Pro eller en Switch Lite eller noe sånt, altså. Eh... Altså, så det kula her med E3 år er at for første gang på en stund da, så tror med vi virkelig skal ja, bli overrasket. Altså. Ja, det er jo bra. Det er jo faktisk... Hvis, hvis jeg blir overrasket, så får vi lage... Vi må lage en ny episode der vi forteller om våre beste inntrykk. Ja, for jeg er litt lunken. Jeg ser ikke helt for meg Kan jeg skulle glede meg til. Men jeg, jeg vet at jeg er veldig spent på Microsoftsen, for de ligger, ja. de ligger bak. Så de må kjøre... Du har ja. ha noe annet enn raske biler og, og rasserville-sjåfører på seg. Ja, ja. Jeg ser en overskrift som heter Halo Infinite, men jeg vet ikke hva det er for noe. Og Gears of War 5, ja, ok, jo. ja, kan bli bra. Jeg har dotter litt av Lasse da, Gears for Lasse, siden jeg ikke har Xbox lenger, men kanskje. Om de skal ha noe nytt, altså ikke bare ja. enda en Halo eller Ja, en ja, det er liksom litt trygt i Uh, er det noe ja. Kan de komme med noe nytt Noe nytt og spennende Ja klarer de det Så har de vært fornøyde Ja Er vi Er vi fornøyde med E3 da Ja, ja det er vi Hvis de viser maskinvare Ja hvis de jeg, tenk, jeg vet ikke om Google skal være der Men jeg tipper at de Kanskje jeg har lyst til å gjøre et eller annet, hvertfall enten det fører litt i et tri at det viser her, og sånn, hei, vi er også her. Husk oss, vi skal lansere i år, og vi skal ha alle disse kule spillene som dere har hørt om. Kanskje. Ja. Ja. Så da får vi alle tygge litt stevia, eller stadia, eller hva det skal være. Ja. <laughs> ja. Alright, det er nyheden ja, ja. jeg, jeg kommer på. Jeg har ikke så mye Um, skal med Ta en uh, pause der Og så kommer vi kjapt tilbake Våskasse Våskasse Ja ska med vi grave i postkasser igjen, og denne gangen så har vi faktisk fått spørsmål fra en av våre beste lyttere, om vi skal kalle det på. Sikkert ikke, men... Ja, hvis vi hører på, så er vi jo våre beste lytter. Så er vi jo våre eneste beste lytter. Nei, altså, jeg tror kanskje at folk... Jeg tror kanskje vi hadde blitt overrasket over hvem som lytter på oss, fordi innimellom, så får jeg liksom varselig fra Facebook om at folk har vært inne på eh, Facebook-siden vår og, og klicka eller at de har besøkt den siden. Ja, altså, som mennesker, som mennesker, menneske så er vi jo en, en blanda, en, en vakker bukett, da, av folk. <laughs> ja. Uh, det Men det setter vi veldig stor pris på, da. Det gjør ja, vi. Vi setter pris på alle våre lyttere, og vi skulle jo gitt dere alle en stor klem, hvis vi kunne... Ja, det skal vi. <laughs> ja, det skal vi. Vi må liksom få nok penger så vi kan reise verden rundt. Eh, men hun her, eh, skal vi kalle hun for, eh, skal jeg gi henne et synonym, eller kan jeg ikke si hennes faktisk? Nej bare si lytter. Ja, hun er lytter. Eh, hun har spilt en del Mario Kart, og eh, hun har lurt på, for når hun spiller, så har folk vært ganske evrige på å velge Mario først. Så spurt er Mario den beste Mario alltså är Mario den bästa karaktären i i Mario Kart-serien. Och det såg ut var et vanskligt spåsmål att svara på där och då, men jag kan ta det någon på luften og höra vad du syns tycker. Ja, um... Mario har i alla fall aldrig irriterat mig. <laughs> Okej. Okay. Jeg tipper en allrounder, som man alltid er ja. i hele sportsspill. Ja. Men det er de serende tunge guttene som virkelig har irritert, irritert meg i Mario Kart. Mario Bowser? Ja. Mm. For eksempel. For det er de som kommer i biler med litt treg akselerasjon, og får en veldig høy toppfart, og som bare skviser deg ut av veien, og som sånn, du taper alle dueller med. Ja. Mm -hmm. Så det, det er de som irriterer meg. Så... Uh... Det viser jo at det, det er liksom fordeler og ulemper med alle karakterer, men Mario er som regel mitt på treet. Ja, han er ikke dårlig i det noe. Nei. Han er ikke god i noe heller. Nei, Nei, men... Heller, ja. Han er litt god i alt. Ja, ja. Som du sa, en år eller andre. Og jeg tror det er derfor folk velger han, fordi folk kjenner han igjen. Han er jo hovedpersonen i sin spelserie som regel. Uh, og, og han er liksom Det trygge valget uh, I forhold til Fart og behandling Av karten Om du kan si det Ja, og jeg alle som Nybegynner plus Som spiller det nå da, uh, ja. De vil få veldig mye igjen For å velge en sånn allrounder ja. uh, Og vil ta bare ut om de velger Litt for lett eller litt for tunge karakterer Ja jeg, jeg har jo selv valgt eh, vario i, i visse Mario kart på grunn av hans tyngde, og at han får en høy toppfart. Eh, men i de aller siste Mario kart så har jeg eh, prioritert, eh, rett og slett, eh, styring. Eh, det at eh, karten kan ta krappe svinger, uten å miste kontrollen. Og at man kjapt kommer opp i fart igjen. Fordi eh, jeg har fått så mye juling bakfra. Eh, og liksom eh, midt i løpet at jeg må liksom komme opp i, fort, opp i fart igjen for å kunne konkurrere online. Ja. Så da har jeg valgt litt lettere karakterer da. Og litt lettere bilar. Jag kör jag tog Jeg sant eller? Eh, jag tog eh min men lite som är liksom en mindre varianten då. Eh uh... Ja. Eh uh... No säger hur jag lyssnar då att hur värderar och brukar Luigi? Eh, uh, jag tror luigi Han, han har jo epic stare då. Det sått. Ride right and dirty. Det är ingen som klarar att stirra ner en konkurrent som Luigi. Eh Palet dritt, men jeg vet ikke om han er noe særlig annerledes å bruke. Men jeg synes jo han er jo mer fargerig. Litt mer karakter. Litt mer... Han er litt morsommere. Han har hundre ganger mer karakter enn Mario ja, også. Ja. Så, så lager han en sånn rare lyd og sånn. Oi, oi, oi, oi, Han er magisk. Han er litt sånn klomsete og litt løyen da. Men Mario er liksom alltid... Han skal alltid vinne, og han er alltid liksom... Altid straight. Altid grejt. Så ja, jeg synes du skal velge Luigi, eh, men også muligens eh, eksperimentere litt. Grann. Se om du klarer, kanske du foretrekker en lettere eller tungere karakter, for det er ju fordelen å lømpe med det også, avhengig av mm. spilestilen. Ja. Rett og slett. Der, jeg ser på internett at folk har gått vitenskapelig tilverks. <laughs> ja, ja. Og det er noen helt sinnsige analyser det gjør da. Altid ja. uh, fra, hvis du velger han karakteren da, ja. og sånn og sånn bil, og sånn og sånn dekk, ja. hvor, hvor stort utbytte kan du få, potensielt ja. sett. Ja. Uh, og da er det de tyngre karakterene som du kan få best utbyte på, stort sett. Ja. Mer enn de lette. Og så er det også noe med items jeg gjør også. Ok. Uh, og och med Norge med, heter det där sån där, jag hoppas si, det hitbox, Ja. Att de er lite större och lättare att träffa. Uh, jag tror det. Ja. Ja, det är ser på svärranalyser, men det är ganska enkelt jeg, i alla fall. <laughs> Nej, det det är nog många timmar ja, med Nintendo, det är ganska ja. många små detaljer som ligger bakt under under pansaret. Ja. ja. Uh, og, og folk som spelar online är ju de, de uh, bruker selvfølgelig de aller kjappeste karakterene, og de, liksom, de spiller jo på et helt annet nivå enn oss andre dødelige. Lenge siden jeg har spilt, men er ikke det Metal Mario i Mercedes? Som er den aller beste? Ja, eller som kjører mye online og sånt. Eh, jo, det tror jeg uh, det kan stemme. Nå uh, må det heavy og medium på en gang, altså skulle sägn Mercedes i alla fall på Wii U-versionen så är de väldigt snabba de bilarna. Eh, uh, jag spelade faktiskt. Det är lite dumt för det är ju skitligg. Ja, alltså det det är ju du är med det är så gudskönsk det inte var liksom, kun en typ av som, som liksom, var bäst oavsett. Ja. Uh, men de har nå Nintendo har nå liksom gjort statistikken sånn, eller de har liksom gjort bilen så sånn at uh, den har en viss toppfart, uh, og hvis du styr den riktig, som sikkert er vanskeligere enn andre biler, hvis du klarer å behandle den riktig, så er det liksom milisvis foran alle andre, hvis du klarer liksom å komme deg foran denne mølgen som startet i begynnelsen. For da blir det ikke truffet alt det der med bananskall og, øh, og skildpadde kjell og lyn og tården og alt det der. Ja, hvis du bare ikke blir fanget midt i den miljøen, så ja. er det jo mye gjort. Ja, hadde du sett. Uh, jeg spilte jo faktisk en sånn Mario på Switchen her i studentsamfunnet. Åja. Uh, oh, uh, og de, de hadde en Switch... Og så hadde de sånne, et par sånne Joy-Cons. Uh, og det var litt vanskelig, for den måtte jo vende på siden. Og då holder du denne lille erten, liksom. Skal styre. Ja. Uh, og jeg gjorde det greit i første omgang. Um, for da spilte vi originalbrett og sånt. Eller ikke original, men de som følger med i Men mm -hmm. i runde 2 så gikk de over på dlc -en. Og da, jeg hadde ikke så mye erfaring med dem Så jeg fikk jobb Og de er hektiske ja, også, de brøttene der Jeg fikk grisebank, rett og slett uh, Gjorde Ja Åh, oh, det gleder meg å høre av Ja, jeg er dødelig, jeg er også det, uh, Så da røy jeg Gud, rett og slett jeg trodde jeg skulle klare ved en av, men nei Å oh, nei, røy du i dag? Nei, røy det, uh... det var ikke så gledelig Bare litt banker Ja, spørsmål, ja jeg, litt, jeg må få litt Litt, litt, litt, litt bryl Ja Um, men har ikke du lastet de ned Eller har du bare ikke spilt de uh, Jo jeg, har, jeg hadde jo alle Alle bretter Men jeg spilte de ikke så mye rett og slett uh, Det var liksom på slutten av min Mario Kart Epoke uh, For jeg spilte mye online Og jeg ble nok så god På de vanlige bretter Men de, de nye bretter De er Synssykt vanskelige Praktisk. Ja, du må ju lära dig att vara väldigt medveten så här. det det, er ja. mye som skjer, det, det nytt svinger. det nyttjer ta svingen när du ser den. Du må ju vita at han är där och ta det på förhand. Ja, det var det. Ja. Så. Cheater 150 i så Ja, jag tror det var, det var 150. Ja. Eh. Uh, och tror du det... Mario Kart lever vidare då? Ja, alltså Fantastiskt. Kommer ni de kalta den här Det är ju det samma spel i grunden. Men, uh, det er det samme, bare ja. derfor har du alt inkludert Ja uh, tenk, om, tenk om det kommer en ny Mario Kart Til Switchen <laughs> Nei Du måtte det, men det tror jeg en stund til Ja Det altså, de, de er veldig mye porter fra Wii U de kjører på enden Ja, jeg synes det er litt kjipt altså Og 3DS, det er litt kjipe Jeg synes det er litt kjipt Jeg synes Switchen kunde heller fått flere, fått flere av sine Egne versjoner Og ikke bare Liksom, og fått Lånt den av Wii U'en, men nå solgte det sikkert mange spel ganske dårlig på Wii U'en, og så hvis de bare tar den over, så får de liksom liv igjen. Da kan de selge den en eller annen. Dypper den, dobbelt dypper Ja, de som lager kule spill til Switchen, så er jo Nintendo, de pelmer på med gamle spill, egentlig. Ja, hvorfor skal de bruke mye penger på å utvikle noe nytt? De tar bare koden til den gamle, og tolker den litt, og så dropper den på Switchen, og så selger den sånn akkurat mye. Business-nisser, altså ja. jeg, jeg kjøpte jo eh, Bayonetta 1 og 2 eh, ja. Som originalt kom på Switchen, eller på Wii U eh, mm -hmm. Men det var to Veldig bra spel som jeg er jo Glad for at De finns på Switchen, for ellers hadde Jeg hadde sikkert ikke spilt dem. Men ja, får men... sikkert se 3 på E3 Åååååååååååååååå oh, ja. Det kommer til bli bra Ja, ok, da, der gleder vi ikke det, det. Bayonetta 3 det, <laughs> det tror jeg blir høytere enn i Nintendo sin direkte altså. Ja, jeg håper, håper de virkelig Sette trykk og trykk Bak denne Bayonetta Det er jo ikke et spel som Jeg føler det er litt sånn Litt for spesielt interessert Det, det er ikke sånn alle det er väl inte mycket heller? Nej. Nej. Det er liksom alltså det är ju få men det er inte alla. Nej. Det är inte liksom ligge i centrum som Mario, Mario Kart och Zelda. Det är liksom kärna om Nintendo. Ja. Ja. Um. Okej. Okay. Ja. Vad har fan är brev i postkassen var det? Vi... Nej, nej, är schifrat mig, men det är väl ett till brev där inne. Ja, jag har rätt. Ja. Jag vill bara minna lyssnarna vare och inviga de nya dagen i den fortiden, hvis jag kan få lov till det. Ja, jag vet inte hur kommynd ska grava nå. Vad är mig blanko filmar så det går fint. <laughs> Okej, okay, jag gör det. Blanko. Ja. Schau vad det There's no end to the passive benefit. Um, Før Supertec, mm. så hadde du en veldig kul blogg som heter Hard Mode. Stemme. Og ikke bare skulle du fullføre allesfølgelig, du skulle ta det på vanskeligste innstilling mulig. Ja, for det er jo snakk om Hard Mode. <laughs> det er Hard Mode. Det er Hard Mode. Alt er hardt. <laughs> um, og du har en egen sånn... Jeg vet ikke om du alltid koser deg, men, men du skal fullføre spill. Ja, jeg kan være litt, uh, litt stav. <laughs> og det kan till og med være noe kommer gratis i, i Xbox 360 i Game Passet ditt. Mm -hmm. Eller livekontoen, men hvis de ligger på harddisken så skal de fullføre. Ja, stemmer. Men nå har det vært en seriespill du ikke har fullført. Ja, det er sant. Uh, jeg trodde det var bare Red Dead, jeg At det var det eneste spelet du ikke har fullført Ja men, men du har andre på samvittigheten også, har du ikke? Det har, det har jeg uh, Vil du at jeg skal fortelle om Spel jeg ikke har fullført Eller skal jeg fortelle om spel som er dårlige Som jeg faktisk har fullført La oss begynne med den. Ja, jeg skulle spørre deg om to ting Men uh, hvem er det som ligger på listen dine gnagene Som Så, ikke du har fullført Som jeg føler jeg burde fullføre. Ja. Um, du har du... et par å gjøre, hvis du synes det er greit å ikke fullføre noen. For det er jo litt ulikt, jeg. Ja. Uh, du har ju Red Dead, selvfølgelig. Uh, og det, den synes jeg er litt... Det er dumt at jeg ikke har fullført den, fordi alle sier det bra, eller alle kritikere sier det bra. Og da føler jeg at... Ja, men da... Hvis, alle, hvis folk sier det så bra, hvorfor synes ikke jeg det bra? Och så blev sånn, jag uh, så är sånn, sånn det någon gal i mig då? Är det gal i mig där? Är jag gal så då får jag liksom lite sån liten skuldkänsla att jag måste ju spela det för de alla säger det är bra. Och jag måste få mm -hmm. den samma känslan, men jag har inte fått det så langt. Så det gnager lite grann, rätt att säga det. så spelade jag Jo Nio. Eh, uh, alltså ja. inte men Nio. Og det er jo, hva heter de? Er From Software? Nei, vet du, ja eh, og, og, og Og de har jo disse Dark Souls-spillene Og de er jo så vanskelige eh, Og jeg fant jo ut da At denne Kan du si, spilformelen Er ikke for meg. det var så vanskelig Jeg kom meg ikke forbi første boss engang Jeg fikk bank eh, Det var ikke Givende Så det ga jeg opp selv om, alle, selv om de, folk sier jo det er et dritbra spil, og at det, ja, du må komme inn og skjønne spil, og jeg bare, Nej nei, nei jeg, jeg, jeg klarer ikke dette. Uh, og litt av den samme følelsen fikk jeg av Bloodborne, men der tog jeg og deg et realt tag, og så kom vi oss forbi den første bossen. Ja, vi kommer oss jo forbi den første. Uh, det er det ikke alle som gjør. Nei, det, det, og, og da fikk jeg gå inn Åh, oh, shit, jeg klarte det! Uh, ja. Og det er jo en bra følelse, men det er sånn spil som du må liksom, du må kjøre på, og du må ikke gi opp. Uh, og du måste ikke ta pause, for da... Då... Nei, det kan ikke være parallelle prosjekt. Nei, uh, for det er jo, det er jo sånn ballehardt spel og det er sånn utilgivelig nesten. Eh, selv om du kan hente jeg om du kan hente de der sjelene du miste på veien, en gang. Du får en sjanse til det. Ja, det gjør det. Da ja. må du komme tilbake til det. Og hvis du mister liksom livet ditt på en boss da, og så kommer du i bossen igjen og så dør du igjen, og så er jeg jo, faen! Liksom. Eh, men det, det spilet har jeg så har jeg gitt opp uh, Selv om folk sier det väldigt bra Men uh, Jeg tror ikke jeg er Meint for sånne spill rett og slett Nei det er noe med den formelen som ikke funker på deg ja. det, jeg, jeg trenger liksom Lagringspunkter jeg, Det å spille en stund Og så er det forgjeves det, det skader syken min det, det, det, det, det, det gjør at jeg føler at jeg kaster bort tid Selv om Altså, folk som spiller visse spe sånne spil, de tenker jo, ja, nå ble jeg, selv om jeg ikke kom videre i spilet, så ble jeg bedre selv. Jeg kom med, liksom, det var en selvutvikling der. Og til slutt, når du klarer den bossen, så er det sånn, ja, det var verdt alle disse timene. Ja, jeg ser liksom det argumentet, men jeg tror ikke jeg piner meg selv på den måten. Nei, og så blir det kjedelikt også å gjøre de samme passasjene om og om og om, og om igjen. Mm. Og du dør så fort. Altså, et, ja, det er en et, liten tabel ja. Litt utålmodig, så er det gjort Bam, bam, bam, og så You died liksom, og ja, fy fan ja. Bommet litt på det ene slaget der så fikk du en i bakover, der lagde du Lagde du plattask ja. ja, og, og så er det om igjen Så, ja um, Er det noen spill du har Gitt opp på? Altså, meg og deg Prøvde jo å runde The Evil Within Vi kom ganske langt på Xboxen Spillet der hadde potensialet til å bli skikkelig kult. Ja. Men så var det noen sånne segmenter som var så idiotisk vanskelige. <laughs> ja. Og de var vanskelige, og det de var dårlige designer. Ja, ja. Noen av dem, de var for lange. Ja. Og jeg svetter jo verre, men det var kjempekulle opplevelser så langt som jeg kom. Ja. ja. Så hadde de en lagt en reimagining av det spillet der, da hadde jeg spilt det. Ja. Med litt sånn oppdatert mekanikk, og kanskje litt mer polert, eller? Mere polert. Litt mer til livelikt. Ja. Um, men jeg er glad jeg la de fra meg, for det, det ble kjedelikt å bare gjøre det samme, om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Ja. Men jeg ble jo ganske flinke til å... å, å det var en sånn som jeg smørte på, og så, så spikket med våpen, og lagte bomber, og... Men følte... Det var kjempe masse kult inni ja. det spillet, altså. Ja. Det var liksom noe... Det var, noe, det, det var gullkorn der enn det... Uh... Ja, det var et helt eget spill, så jeg er veldig jeg det så langt som i år Det finnes ju toen da Men Ja, kanskje det er noe å Ta en skikk på en senere gang Ja, det kan det godt være uh, Men då har jo også rundet noen Løgnespill, jo Ja, det har jeg Ikke bara har du gitt opp de mest prisbelønte spillene som finns.. <laughs> ja <laughs> Men du har jo rundet spill som sikkert ikke Google har hørt av engang <laughs> Eh uh, ja, har har jag gravt och funnit någon uh, i uh, i arkiven uh, ja, uh, då måste jag uh, dycka lite grann för det det är så vitt jag husker någon gång i det spelet men men det jag kommer till att nämna är ju spel som antingen är väldigt smala eller så er de så bisarra at det er ikke mange som har spilt i. Uh, og jeg kan jo starte med Child of Eden, som er et spil på Xbox 360, og du bruker Connect, altså den der bevegelsesensoren til Xbox 360. Har du hørt om det? Er det dette her en uh, Zen-aktig spil? Ja, det, det, det han som har vært spil, han lager ofte sånne spil som er sånn psykadeliske, og sånn veldig sånn Zen, og uh, på en, måte, ja, ja. på en måte så skal det liksom være veldig sånn Beha... transcendental. Ja, transcendental farger og bølger og sånn Men det spelet var faktisk jævlig vanskelig tider For du, du, oh, ja. du, du, du står der uh, og du bruker begge inne. dine uh, Og kan du si at hver arm er som en markør, en musepeger uh, Der du skyder så det er to musepekere på en uh, Ja, eller jeg vet ikke om, tror kanskje det er en peker, men han registrerer begge hendene inne. Så avhengig av hva for en arm du bruker, så bruker du enten laser eller raketter. Aha. Uh, og visse fiender er liksom svage for det ene eller andre elementet da. Så det er liksom noe bytte våpen inn i bildet. Og av og så tror du skal kunne markere flere fiender, og så pusher du med begge hendene for å måtte skyve raketter fram. Så du veiver jo der som en sånn trafikkonstapel frem <laughs> om du bare veier, veier, venstre, liksom. Uh, og jeg husker liksom etter et par, en time eller to der i, i denne verden, så var jeg liksom støl i skuldrene av å stå og veiver som en galning. Uh, og jeg husker det var et vanskelig spill å komme igjennom, men, men uh, det da, da bare beide jeg å tenne oss sammen og tenkte, ok, faen, jeg skal runde dette spillet nå. For det var rett før jeg pensjonerte min 360 ja. og da tenkte jeg, det er en rekke spil her jeg bli ferdig med før jeg pakker vekkene og da var Child på den listen uh... Men du kan styre det med kontroller også, sant? Et, ja, jeg tror du kan det, tror du kan det. Ja, Men du vil ikke det? Ja. Nei, nei, jeg skulle fylle før <laughs> <laughs> <laughs> Jeg husker The siste brett var, Ja, det siste brett var så sinnssykt vanskelig Jeg sto der og vei var og pushet for det var bare push, push, push uh, Og når jeg tok siste boss, da, så Da var jeg faktisk uh, utmatta Jeg var sleden uh, Var det en god det kanskje en... når det var ferdig? Ja, ja, det var det Men nå var jeg glad for å pakke vekk spill Og jeg skulle aldri røre det igjen Nei, <laughs> men du skulle følge høy <laughs> jeg skulle følge Og så aldri se det igjen Hidde ikke en kvedet, sant? Uh... Det, det er sånn de gjør det det like, That's how I roll baby. Nej då. Ehm. Eh ett ord spel som eh uh, uh, jag har runnat som är väldigt rart. Det heter Pony Island. Eh uh, och den finns på Steam? Uh, ehm. Är det för dig? Nej, jag är inte säker själv alltså, men det det är det är ett väldigt rart spel som hvis jeg husker riktig, for det de, de, de var snakk om det på Twitter eller på visse forum, at det så, jo mindre du vet om dette spillet, jo bedre er det. Uh, og jeg husker liksom ikke helt hva det var, men det er veldig sånn, det veldig sånn bizart spill som bryter den der fjerde muren, eller fjerde veggen, om du kan kalle det det. Ja, det er ikke alle på en god måte. Nei. Det, det, det, altså det, altså det, av og så gjør det du bare for å det Men mm. det var noe uh, Unikt Med dette spillet det, den, Du visste ikke helt hva det var Og plutselig så ble det om til noe annet Så du ble på en stadi Stadig overrasket over Hva det neste var uh, Og av og så måtte du tenke ut for Boksen Eller ut for rammene av Hva du trodde dette var da Uh -huh. uh, og det synes jeg var Litt sånn spennende og hva, hva kan det ha vært? Uh, hva mener du? Å tenke ut for boksen, eller? Ja, altså Tenk, tenk at uh, det, det virker som om dette sånn, En skytesekvens uh, Og så skyter du masse ting Men Løsningen er liksom at uh, Nei, du må liksom åpne en dør og gå ut for Firkanten du befinner deg i. Å Løse en gåte Med en annen sånn Jeg vet ikke En annen Altså den bytte sjanger nesten Åja oh, ja. uh, jeg, jeg tror ikke altså, Jeg er ikke om jeg beskriver det riktig Men jeg husker det var den følelsen jeg fikk Av at Dette er et spill Men så bytte de sjanger Eller de tviste om på det Sånn at uh, Jeg ble overrasket Over ehm um, dette detta förde till hen. Och det är ett väldigt kort spel for så vitt, jag trodde bara ett par timmar. Men det var väldigt väldigt intressant, ja. Så ja, det var även det var intressant, men eh men lite sån rart och jag vet inte helt vilka utvecklarna, vem de är eller om de låg någonting i inte på. men det var skitdåligt spel sådant, bara väldigt rart. Ja. Er det en andre spill til å råne? Vel, jeg vil jo kanskje kjapt nevne Spongebob the Movie. <laughs> det, det, det, det er jo TV-spill på um, på Gamecuben. Uh, og jeg husker jeg hadde sett Spongebob the Movie filmen, altså. Og jeg synes den var ganske morsomt. <laughs> det var litt rart uten at Spongebobby var en morsom karakter uh, Men så kjøpte jeg spillet, og spillet er helt greit. Men det er sånn... H hva konsol eller hva plattform? Var det var Gamecube. Å, er det så lenge siden? Ja. Uh, ja. Og spillet er veldig sånn A4-typisk tegnefilmplattform, hoppe rundt og samle på svamper eller burger eller kan det er. Uh, ja. Så det var ikke noe sånn merkverdig med spillet. Det var ikke uhyre dårlig. Det var bare sånn veldig gjennomsnittlig. Men jeg husker at jeg likte filmen så godt at det, når jeg spilte spillet så syntes jeg det var gøy. Fordi det var jo, det var jo Spongebob og Patrick Starr og alle disse karakterene jeg gjenkjente fra filmen. Ja. Så det var jo litt sånn... Ja. Det ikke, jeg tror ikke mange folk har prøvd det. Fordi hvem spiller Spongebob, liksom, bortsett fra småbarn, men jeg har det. Det var interessant. Men jeg tror ikke folk trenger å spille det. Det er, liksom, det er, ikke, det er ikke viktig spil i spillhistorie. Kult. Jeg har gjort, jeg har gjort noe i lignende meg. Ja, fortell. Jeg, jeg jobbet jo på elektronikkardelingen på Ops i min ungdom. Ja. Og da var det, på en måte, hadde meg skuffet bak... Disken da De hadde CD'ene Så når kunder skulle komme og kjøpe Så måtte de komme innom oss Og så ga de CD'ene Ja Så ingen skulle stjela det Og da var det noen som hadde Det første Harry Potter-spillet Til Playstation Er det De vise sten Eller hva er det for noen ja. ja Jeg lurer på om det var Playstation 1 Og til og med Jeg vet ikke om det var Playstation 2 en gang og så kom de butta da For det disken hadde ikke funket Sikkelig Ja Sen sånn, så när jag jobbade med att ja, ta det med hemma och testa visst du vill, uh, om det funkar eller i. Så då på tog källa så tog jag i ronden då. Det var. Det var kan alls sjukt. <laughs> ja, och det var inte några vej. Och då la jag käsa filmen på skino och så Nej, det funkar grejt då. Ja. Ja, så då ja, och det er nog en minnaren är. Det var aldri det var lite koselig, men det var en, en koselig historia Ja. Det, det, det, du er sykket inn i den verden, den der Harry Potter-verdenen, og den er jo veldig spennende, den der hele der universet da. Ja, så, så spill trenger ikke å gå alltid du bare kan få lov å bolta deg litt i, i universet. Ja. Dette er Playstation 1, ja. Gud, så sykt det ser du. Ja, ja. Det er ikke sånn du husker det, sikkert. Sånn. Nei, det er ikke sånn. Du, jeg kommer på et annet som jeg skulle ønske jeg hadde runder, men som jeg aldrig har klart å, å runde, fordi det er vanskelig. Ja. Uh, jeg tror han heter Passport, please. La, oh, ja, no passports, please. Uh, la meg bare... Er det denne passkontrollspillet? Ja. Uh, Nej Papers, please, tror jeg. Ja. Papers, papers, please, please ja. Uh, ja. Og jeg har prøvd jeg liker men jeg klarer ikke å runde det, fordi jeg er ikke på en har hard nok med folk som skal gå gjennom passkontrollen. Er det en bløyding? Ja, fordi uh, det, det, er sånn, det er en blanding av at du må liksom lese papiren riktig, uh, mm. men du blir så dårlig lønnet at til slutt så... Du, du Jobben er ikke nok Du må enten bli korrupt Og la noen folk gå gjennom uh, For jo flere folk passerer Jo mer kjenner du Men mm -hmm. hvis du betatt i å juksa Så får du jo trekk i lønner Eller til slutt så mister Oi. du jobben da. Men, men, men Familien din solter jo Og kåner de blir syg Og barnet ditt har ikke klær Og Oi, det er bare krise øy. på krise Og det er liksom til slutt så må du jo velge mellom å liksom bli korrupt, eller liksom juksa på jobben, eller la familien solta ihjel. Og jeg, jeg klarer aldri å komme forbi liksom den eh, femte eller sjette uke også, fordi jeg, jeg har ikke mer penger til slutt. Jeg dør. Uh, Man kan ikke være litt korrupt da. Uh, jo, men hvis jeg på en måte slipper for mange folk forbi, uh, jeg tror til slutt så blir jeg tatt. Jeg klarer ikke å på en måte flink nok til å jukse. <laughs> finnes det en løsning, eller ja, er det det som er moralen i spillet? Det, det må jo finnes en løsning. Folk klarer jo å runde av dette spillet, men jeg har aldri klart det. Uh, altså, hvis, hvis du på en måte, er, du, du kan bli i god i spillet ved at du leser pass veldig fort, men til slutt så er det så mange elementer som skal stemme, for de har pass, de har arbeidstillatelse, du må passe, du må se at de er den riktige personen for å si en person eh, prøver å komme inn i landet og så ser du at det er feil person det er feil skjønn eller passer godt ut på dato ja, du kan velge å, å la den personen gå selv om du ser at det er feil eh, du risikerer då at den personen blir stoppet senere og så blir skylden lagt på dig deg då, og så får du trekk i lønnen din eh, men er det er noe du må gamble på Uh, huh, cool. men, men ja, etter hvert så er det så mange papirer Å holde styr på Og jeg, jeg, det blir liksom sør i systemet Som jeg kan forestille meg Folk som gjør passkontrollen At de også opplever en, en viss form for Byråkratisk sør At jeg stemmer alt dette Er datoren riktig? riktig? Er skjønner riktig? Har du arbeidstillatelse? Når går den ut? Ja um, og så plutselig kommer terroristen og grep, ja, jeg må ikke glemme det, herregud. Så det spelet har jeg aldri klart å, eh, å runde, selv om jeg synes konseptet er spennende. Ja. ja. Ja. Jeg ser på How Long to Beat. Ja. Folk bruker mellom tre og åtte timer på å fullføre historien. Ja, jeg tror kanskje. Men med en median på fire og en Nei. Det er jo ikke sikkert du er så veldig langt Nej Nei, kanskje ikke. Uh, kanskje ikke. Kanskje jeg skal gi deg en nytt forsøk. Det er jo... Uh, jeg har det jo på min Steam-konto. Ja, PC-en din trenger litt kjærlighet. Ja, den... Uh, den er det lenge siden jeg har gitt noe kjærlighet nå. For sist spillet jeg spilte der var jo... Uh, det var... Cuphead. Som jeg synes var veldig gøy da Cuphead, var helt fantastisk Som er nå tilgjeng på Switch For alle dere evige uh, Skyteentusiaster Kjøpte på Switch uh, Men Cuphead Ja Veldig, veldig gøy uh, Hardt, men gøy Ja uh, Jeg vet ikke om det er noen flere spill Oi uh, Hva dag det kommet til, I uh, Papers, Please Ja Ja Uh, jeg tror det er en ikke, Kanskje fjerde eller femte dagen I noe sånt Ok, da er det 32 Ja Så det er en del dager Hva er en del. Det i begynnelsen da? Ja, ja, ja, ja Altså Jeg tror kanskje hvis jeg hadde gitt det liksom Skikkelig bra forsøk uh, For jeg tror ikke du kan Jeg tror ikke du kan lagre Sånn Åh, oh, fuck, jeg er la dag nummer 6 La meg gå tilbake til dag nummer 5 Jeg tror du startet for ah. da igjen ah. ja. Ja, ja, ja, ja Ok, det var vel postkasten da vi Ja, eh, om ikke du har noen gjen, flere Merkverdige, dårlige spil du kom på, på Jeg vil heller motsatt Jeg har spil som Skarver bra Og spil som jeg selv synes er bra og så bare ramlig av, og kanske plukker det opp 2- tre ganger, men aldrig særlig lenge, og så forblir de ufullente. Mm. Witcher 3 er vel et glimrende eksempel på det? Ja. ja Den klarte faktisk Kjemper så runde. For release. Ja, det var det runde det ja, release har jeg, jeg plukket opp mange ganger, så dette er jeg alltid Ja, for det... Du kommer liksom i en sånn god steam, så spiller du sikkert et par timer, et par kvelder. Mhm. Og så bare dette igjen. Ja. Jeg husker når, når jeg var inne i denne Witcher-steamen, så så var det veldig gøy. Og jeg elsket jo karakterene. Og, disse, og de damene, de er så flotte. Herregud. <laughs> de, de, de, de har jo... De, de er jo flinke til å tegna disse karakterene. Eh, uh, ja, det. Er det. Altså, ein ting er jo at de er, de de ser veldig bra ut, selvfølgelig. Men også de har en sånn personlighet som gjør de litt mer tredimensionale Ja, men det synes jeg veldig mange av karakterene i det spillet har. Ja, akkurat. Uh, i motsetning til andre spill der det liksom, å oh ja, hvor flott å se på, that's it. De har de gir de girer den karakteren noen tyngde. I andre serier Men Witcher-serien Der var det så mange gode Runde karakterer som Der jeg skjønte liksom Her ligger det En hensikt og en intention bak Og jeg hadde ikke spilt De tidligere seriene Så når folk snakket sånn Husker du den gangen i Ja, i fortiden Så var jeg ikke sånn Nei Du snakker veldig mye tilbake Jeg husker ikke den gangen Men jeg ser at dette skaber At de har en relasjon her Ja Ja nå, du kan jo lese om ja. det i denne kompendien som ligger inn i det. Ja, jeg, jeg ble sånn fascinert av, av disse folkene, og jeg googler ofte liksom, ja, hva de har gått gjennom, og hva er deres relasjon, bare for å forstå litt mer av denne verden. Da. Ja. Uh, for, for han er uh, Geralt, og hun... Uh, Siri, eller Jennifer? Jeg tenker på Siri, hun unge. Hun unge? Ja, de har en väldigt interessant noen forhold, nesten sånn far datter. Ja. Uh, og i Witcher-scenen så spiller du jo begge to. Uh, så det er liksom, og du er liksom alltid på jakt etter hun, men hun er alltid et steg foran deg. Så det, mm. det var liksom interessant å se historien genom to perspektiv, da. Ja, for det er veldig nære kan det være et par ganger når jeg har spilt her, forfølgelig. Ja. Uh, og så er det jo kan Spillet kan avsluttes på litt forskjellige måter, avhengig av dine valg, da. Ja. ja. Så da vil jeg jo... Men du, du ble ikke fortapt i, i Gwent, vi? Gjør du det? Nei, jeg Gwent. <laughs> ikke, jeg hater ikke, men... Jeg det, så jeg bare rente opp med spillet, da. <laughs> ok, altså, du, du, du kunne jo ta et sånt sideoppdrag som handler om Gwent. Altså, du skal vinne kort fra han, eller du skal samle så som man kort den typen. Jeg bare ignorerte det. Jeg skulle heller fekta og slåss og samle på... Ja, hva var det? Det er, det er veldig sånn... Du kan gjøre mye i det spillet. Sånn dusøroppdrag og bare hjelper folk i nød. Nej det var liksom... Det var bare sånn levende verden. Det er sånn, åja, han trenger hjelp, ja. Ja, jeg går bort dere. Eller kanskje jeg skal gå i den retningen nå. Se hva som skjer der borte. Ja. Uh, men jeg, jeg lurer på om jeg hadde det på medium, som egentlig var litt for lett. Men jeg var ikke utgitt i en utfordring. Jeg skulle kose meg med historien, hva man kan si. Ja, for jeg fikk bank i det spillet i starten. Ja, ja. Starten, Røff. Ja, det er egentlig hele veien. Jeg fikk mye bank. <laughs> ja. Men til hvert så hadde jeg så mange eh uh, alltså ja, liksom så mycket i säcken min och uppgraderingar till att det, det blev en utmaning. Det var så många gånger jag jag dog. men det var liksom lite ute i spel då. Då hade jag buffat mig upp så pass att jag bara most mig igenom de flesta fienderna faktiskt. Både var bossarna, de uh, de sledig på, men alltså uh, den vanliga eh uh, soldaten i gatan, den han var skarg i to, så å si. Sjokk! Åja, oh ja, det var en del monster som jeg måtte virkelig forberede meg til, jeg husker. Mm. Få på oljer og buffe våpen og gjøre det jeg kunne. Ja, bruke litt magi og skyde litt, kanskje, og bruke feller. Ja, et stort verktøyskrip, heter det sånn. det er jo derfor ja, er, jeg... Ja. Er det jeg med det at du kan jo snu på egenskapene dine så mye vil, holdt du på å Ja, du er ikke låst Nei, for det er veldig vanskelig å vite hva du skal velge i starten. Skal du bare snu om balt? Det er veldig fint. Ja, og det, jeg skulle si at det var kanske derfor jeg ser litt frem til Cyberpunk, hvis den har litt om denne. Dette er, de, de, de, de, de, de, de er jo ikke, kan du si, Witcher i fremtiden. Jeg tror de skal liksom ha sin, det er jo første person perspektiv, tror jeg, men de skal, sikkert, de skal sikkert ha en annen følelse. Men litt om den og samme friheten Du får friheten. de samme motorene ja. Ja. At du velger selv hvordan du Angriper problemet ja. Frihet til å velge Alright, jeg tror vi run opp der også. Ja, det kan vi jo Det var veldig, to veldig gode spørsmål Så ser vi jo fram til på Påskasse Det gjør vi Ja, skal vi snakke litt om uh, TV-serier, Jokker? Det man vi. Ja. Spesifikt... Er det en bestemt, uh, da, i tenkelte? Ja, denker? det er vel en spesiell en som det har vært mye om i det siste, og det er jo uh, Game of Thrones. Game of Thrones? Som nylig avsluttet sin siste sesong, sin siste episode. For nå, det kan jo være det kommer en sånn type prequel eller forhistorie, et eller annet sånn, i løpet. Men ack nu så är Gametowns avslutat och sista säsong har vært kontroversiell till dig grader. Eh, vad är dina första om egentligen i säsongen, Jocke? Ja, låts vara att lyftaren sig själv sett den färdig i slav Ja, igjen. ja, det er sant. Se på säsongen. Nå... Ja, nu nu förker vi ta det. Eh, uh... nej, jag jag ger mig jag säger i känner med internet. Mm. Jag vet inte om den är så kontroversiell. Ja. Kvaliteten kanske på den här episoden så assocerar jag ju inte vem som svarts vem och vem som dör och vem som ja ja, ja ja Det var det stora slaget vid Winterfell tror jag. Ja, men det var lite kaotiskt filmat så hela grejen det var egentligen jag var skuffad den här episoden. Ja. För Det var det var det var, var så cinse uppbygging till det, til det slaget. Ja, virkelig. det det är ju så å si, Alle alltidig säsong har liksom byggt upp mot kampen mot det här walkerna white walker eller vad Ja. Uh, ja, så kommer ju den episoden och så var det väldigt mörkt och eh uh, och så skedde det liksom rare ting under kampen eh uh, som inte rimer sån strategiskt sett. Oh ja. Eh uh, För exempel det. Har du tänkt det eller har du läst det? både tänkt och läst. Men detta med att sända alla ryttarna in i mörker. Ja, ja, jag det tänkte. Det var sån det är så lurigt då. Det såg väldigt kul ut visuellt, men inte strategisk lurigt nej. Eh, nej. Och hur fan ska det ut Ja. Och så har de disse katapulten eller kan jag inte. De har de på ja. Du visste igen vad det heter. The Throcky. De var försvinna. De kommer aldrig tillbaka. Ja, nog ett fåtal av de. Någon väldigt få rir tillbaka, inkluderat han där uh, Sir Frenzone. Eh. Uh, ja. Ja. Men men kom kom blede av dig. Jag förstår ju inte ganska kedd med det. Och du du tänker de bröderni kommer tillbaka som u, som zombies? Nej, men såg man de blev slaktade eller? Oh, ja, nej, jag väl diskade de prøvde vel å vise at de ble drepte alle sammen, nesten alle sammen. Ja, for det forstod jeg de helt. Nei, altså, de eller jo disse, fak... eller, disse knivene, med flammer på, og det at flammen gikk vekk skulle sikkert bety at de døde, eller de mistet dem, eller de falt i bakken. Ja, men det, det kunne jo ikke hva som helst med de jeg lurte på, kanskje. Ja, ja, det var ikke väldigt tydelig. Det var det ikke. Uh... Og i, i de to siste episoderne, mm -hmm. Altså, for, for alle Dothrakiene døde jo i det ja, slaget. Ja, du skulle tro det. Du skulle, det var sånn du... Det var, det var det jeg trodde. Ja, men så plutselig var det en Dothraki horde igjennom. Ja, ja, det var det. Og herren til Daenerys er plutselig dridsvær, og vi hadde jo nesten ikke folk igjen. Det er det folk sier om sesongen, at det er mye som ikke henger på greip. Ja, så akkurat, det, det var noen logiske brister, jeg skal være ja. i det. Men fortsatt, vet du, på vei til katapultet. Uh, ja, ja det, ligger, det lå en del katapulter på utsiden av muren, som selvfølgelig kom det bli på en måte ødelagt så fort en bølgen av zombie har kommet. Ja. Så folk sier jo at katapulten burde vært på innsiden, og fleste parten av folk burde vært på innsiden. Ja, alle sto på utsiden sto, med muren ja. i ryggen. Ja, og, og altså, planen vis, hva var det? Å slåss så lenge de kunne på utsiden, tenne på, og så trekke de seg inn. Men ja. Jeg tror fortsatt det hadde vært bedre Å stå på innsiden eh, Og bare tente på Ja, ja eh, Og så var det disse to dragene Nå som holdt på Men så hadde de sin egen drag så var det en sånn luftkamp Men jeg savnet at At dragene Gjorde en større forskjell Ja, jeg er enig i mm. Jeg synes det er, det er nok en av de svakeste Episodene jeg har sett Ja i hele Game of Thrones den der, og jeg var litt sånn De bygget opp til dette, jeg hadde gledet meg til det så bare, uh. og, så, og så var det liksom okay. Dette endelige møtet Mellom uh, Ketten uh, Han store kjefen uh, White Walker Ja, han hadde navnet han ikke husker Jeg husker ikke uh, Hvorfor kom jeg på navnet hans Men han Altså, vad han ville? Han ville det Bran. brand vet ikke hva han skulle drepe, han bare skulle i hvert falle bort. Ja. Og så... Okej okay, så kommer han bort, og så kommer Aria, og liksom... Ok, det var en veldig kul manøver. Det synes jeg. Det var en kjempekul manøver. Uh, og hun har trent for dette, ja. og hun venter på at hun skal gjøre den forskjell. Jeg hadde ikke noe imot at hun tok det, og at hun gjorde det, men jag samnar lite sån vad det egentligen han där gubben vil? Ja, det är sant. Eh, hva var alltså vi har ju liksom hört ting om att vem som skapte han og liksom men jag saknar lite intention eller lite sån vad var hele plan hans? Varför ska hon ta tag brand? Eh, det var det kom, ja, det kom bara liksom sånn putsligt. Han är ju det, han är ju det Three-eyed Raven da. Ja. Det er han jo, og liksom Bran har liksom historien til menneskeheten i seg, og hvis han dreper mm. Bran, så dreper han menneskeheten på, et, på en symbolsk måte, men, ja. men jeg trodde at han der, uh, zombie kongen, hadde litt sånn, at det var noe mer der, på et vis. Ja, det ble selvforklart. Ja. Nei, jeg er enig. Jeg tok ikke alle logiske bristene, men jeg, jeg satt igjennom en litt sånn... Jeg var litt skuffet etter å ha sett episoden. Ja, fordi det... Altså, jeg, jeg, for meg så har jo hele Game of Thrones handlet om kampen... Ja, så altså, det handler jo om på en måte, kampen om hvem som sitter på tronen. Det gjør det. Men jeg føler, de har hele tiden sagt, det er ikke viktig hvem som sitter på tronen. Det handler om de døde Versus de levende Fordi i nord Ja, for de i nord Og det var det, han, det var det han John gikk rundt og Liksom Profiterte i 18 sesonger eh, Og så ender ja, jo Han der han, kongen han der, Zombie kongen I episode 3 Og da, så... da dør alle de andre. Ja, og da dør jo alle zombieen Liksom på null kommer niks Og da sånn, oi, sånn, antiklimatisk ja, det var det. Det er egentlig fort. Ja. Eh, og då skiftet jo fokuset over til King's Landing og Cersei og alt som skjedde oppi der da, eller nede der. Eh. Ja, og, og der må jeg si at det der selv om jeg var skuffet over den her kampen og det som skjedde med, med Nord mm -hmm. så var det var gledet jeg meg veldig hver episode til å se hva skjer med menneskene. Ja. Nå er det ikke lenger en felles i enn det. Hva skjer nå? Ja. Det synes jeg, jeg, jeg var flott levert, altså. Ja. Selv om jeg vet det er mange som er skuffa og savner og sånn og sånt, men eh, jeg synes det levert er kjempebra. Altså, de episodene etter denne slaget ved å øh, kette og øh, Whitcastle Black. Ja, Winterfell. Winterfell, ja. Det, ja. Uh, så du tycks det som skedde i Winterfell at eh uh, det, det var en bra avfällning där, en bra fortsättelse. Jag är inte så. Eh, jag uh, tyckte det var väldigt spännande och trovärdigt att det kom tillgå som det gick med karaktärerna. Mm. Men kan ju bare gå helt på slutet och så vidt, og det är ju Daenerys. Åh, oh, den siste episoden, den var så kul da. Slaget i, uh... Uh, i... King's Landing. King's Landing. Ja, det... det var den kuleste episoden jeg har sett, altså. <laughs> det, det som... Uh, kan du si, ja. plager meg, er at... Eller at kanskje det var meninger da, men jeg trodde det skulle være et slag. Det var jo ikke slag, det var et det var en slakt jo, det var en massakre ja, det var en massakre, det var helt sinnssykt Og de, de prøvde jo de, Det var sikkert meningen jo at eh, De skulle snu på våre forventninger Eller at de skulle overraske oss For, <laughs> ja, for, for, for hudærene Cersei sa jo, ja, men jeg har The Golden Army Jeg har elefanter Vel, Vi fikk ikke taget elefanten sine, men hun ville ha dem eh, Det virket som det skulle være En ordentlig kamp mm. Og så skulle hun ha disse Skorpion-harpunene sine ja, de hadde jo ingen effekt Ikke noe, de hadde jo funket for Ja, men det, det, det er rart Liksom, den ene dragen går ner full telling Og fordi han der, han er ja, Bavian, han der dansken Han der uh, Pilu great joy. Ja, Greyjoy ja, Han, han vil... der Euron von, uh, <laughs> heiter, han, han, jeg vet ikke om jeg, liksom, han, jeg synes han var teide Men av og var han kule. Men han var også liksom, en sånn Idiot han var en fantastisk han var han han var liksom sånn klovnaktig. Och det plågade mig att han var liksom sån sånn, han var liksom sånn skurkaktig på ett sånt teckneserie sånn, se på mig, jag är skurk og jag gör slämma ting og jag smiler og jag lagar vitsar. Men han var liksom, jag kanske han var ganska säker på. Ja, ja. Ja, men var Ja, men jag kunde liksom han var så liksom en flerdimensjonal karakter som disse andre aktørene. Nei, men det er man trenger det heller. Nei, kanskje ikke. ikke. Kanskje han skulle bare være en kontrast. Jeg synes han bare var så extrem på en måte i sin verremåte. Ja, han var ekstrem. Eh, og så klarer han liksom å skyte en drage fra 10 mils avstand. Treffer han en drage tre ganger i fra en båd. Eh, så jeg ble veldig overrasket når den dragen gikk ned over havet. Ja, det gjorde jeg også. Og så tänkte jeg... Men det ja, ja. Ja, nei, nei, ja, den dragen gikk jo ned Og så kom dragen Neste drage i neste episode den liksom Da har ikke de sjansen gang. Nei, for nå, nå er det en errors inn Ja eh, Det var bare liksom Den sånn, ene episoden så funker dragen Den andre episoden så funker ikke dragen eh, Men du, du så kanskje Det var liksom så At det, at det ikke var så stor forskjell der Eller at det, det var en forklaring på det Nei, mm. det, jeg synes det var en logisk brist. Ja. Men jeg lukte meg ikke rettere, for jeg ble litt bergtatt av denne totale snuoperasjonen, at du bare klikker fullstendig i vinkel. Ja. Og de lagt opp alt, alt det som alle gjør for å på en måte drive og, og få det til bli en fredelig øvertakelse. Ja. Og Tyrion skal fri Jamie og alle planer de har, så altså bare tar det helt opp. Ja, jeg, altså, var du... Grab. du hoppade du att det skulle ske eller förväntade du at det skulle ske eller blev du överraskad? Ble Totalt överraskad. Jag förväntar kanske sig komma en liten maktdemonstration, men det trodde jag var mot Cersei. Ja, att du skulle bränna ner slottet hennes eller ett annat sånt. Hur kunde du Eller? Eller jag tänkte i alla fall kanske Cersei ta fyr. Ja, ja. Höjbrölla nittio sina det, men jag jag trodde ju skulle Ja, alltså det var ju grusamt. No, jeg har vært så senegat. Jeg tror de bevisst har gjort det som det ligner på 9/11 eller Hiroshima, altså det er klare paralleller der. Eh, det du ser folk springe i gatan for. Jeg tror når du jeg har sånn, jeg har sett en del sån folk som diskuterer dette og bak kulissene scener eller klipp og meg ingen hur klickar, hur den äris så ser du ikke hennes perspektiv lenger. Du flytter ned på gatenivå, og då ser du bare Arya springe rundt med disse folkene, og du ser liksom dragen komme ovenfra, og bare sprute ned og ødelegge alt. Uh... Alt raser jo, og... Og soldatene plundrer jo og voldtar, og... Han har en grey worm også, jeg Ja, han var jo tydeligvis... Han var hissig ja, Han var jo tydeligvis opprørt over å Uh, sin kjærlighet uh, sin Miss Sunday Miss Sunday Miss Sunday uh, Miss Andy. Så <laughs> og jeg, jeg synes det var jeg, det helt ham, jeg. jeg synes det var veldig det forholdet mellom Miss Sunday og, og Grey Worm synes jeg var veldig fint når de når de, når de, når de, når de levde men det ja. klarte jo å ødelegge han såpass at nå hadde han liksom nå brydde han seg ikke lenger uh, alt skal nei, og, og det kjøper vi helt nei han har jo vært med på hele dette, han, at, han, at de ska befri folk og sånt. Ja, han har jo vært slave selv. Han har, han har jo vært slave ja. selv. Og han, har jo, han og Jon har jo kjempet side om side. Og, ikke, kanskje Jon har reddet livet hans, for alt husker. Som mm. bare snur fullstendig. Ja. At han gjør det, det så jeg annet helt komme. Nei. Men, men att uh, Daenerys... Ja, hvis ikke hun ble elsket, så skulle hun... Da ble det makt. Ja, det var det hun sa til... Jeg vet ikke om du sa det til John, det var, men siden det ikke ble kjærlighet, så ble det frykt. Uh, du altså, spiller jo veldig mye på familie, familie og blod og historiske røtter. Da. Ja, altså hvem er det? Hu har jo hele tiden sagt at det er hennes krav å sitte på den tronen. Det hun har det. Hun har vært snill mot slaver og sånt, men hun har vært veldig tydelige. Ja. Uh det er hennes trone. Det er, det er hennes trone, og alle som står i... Vi liker ikke uh, John skal ta henne. Nei, tror det var liksom... Hun ble jo veldig opphengt i at det var hennes trone, og John skulle ikke komme i veien. Så han måtte jo ti still om sitt opphav. Uh, og då, då, då jeg tror mange av seerne på en måte ventet seg modu. Uh, at de at på en måte innså at var blitt maktsyk at det de skulle koste hva det skulle koste vil, men hun skulle sitte der. Og det, og det synes jeg var så bra, for vi lærte for enkelt å gjøre til henne helt i slutten. Synes du det hadde vært litt for Disney-aktig at hun skulle liksom vært snill og grei, og at hun hadde endt opp der, og alle hadde regjert sammen med Jon Snow, og alle hadde ja. vært happy? Det hadde vært litt for bra? Ja, for, for, for hun hadde vært du hadde blitt snillere og snillere de siste sesongene. Mm -hmm. Og mykere, mykere har gjort gode dårdører og sånt. Ja. Men du har jo litt av en fortid. Det er sant. Sånn at når hun bare da la makten ta over ham, det synes jeg var utrolig bra skrevet, altså. Um, og hun, hun klarte jo ikke å vri seg unna det, altså. Nei, kanskje hun viste sitt sanne «jeg» der? Uh. Så altså, har hun med helt sinnssyke ting da, fra familien sin en broren som skal selne i starten der, og... Voldtatt har hun vel blitt uh... Vel, om vi skal kalle det det hun var gift med Carl Drogon Men uh, det var ikke så helt fri Ja, men hun likte han, hun likte han. Ja, ja, men i begynnelsen uh... Nei, ikke i <laughs> så, så hvor uh, mye samtykke det var i det Det vil jeg ikke si um... men, men når hun Satt på den dragen Drogon Og sortet de bjellene ja. Så tänkte jeg For meg så kunne det gå begge veier Jeg tenkte Uh, skal hun brenne alt, eller skal vi faktisk gi seg noe? Ja, jeg trodde hun kom til å gi ja, seg. Jeg, jeg trodde liksom, ja, ja. og oh, oh, så ser du uttrykket i ansiktet henne, mmm, liksom, angry! <laughs> og da tenkte jeg, å oh, nei. Og da tenkte jeg, altså, men da, på en måte så var det jo bra, uh, for det, det gjør jo historien mer interessant, men altså, jeg er jo litt den der, jeg håper jo at ting ender opp bra for alle, og ideelt sett så hadde hun gitt seg der, men Kanskje... His Feil serie å se på. Ja, kanskje det. Men altså, det, det er jo... Det endte jo bra for visse folk, til slutt. Eh, på en måte han... Det er jo mange som dør, og... Men John er jo en god karakter, eller han er en... En, en snill eh, type, eller en sånn rettferdig type. Og han... Ja, han ble jo veldig urettferdig slutt for han, da. Ja, det er sant. Eh, han får gjøre noe, altså Han miste jo men ett ikke, hvor mange damer han hatt nå Han eh, oh, hadde jo her rødhåringen ja. oppi denne Og hun ble drept Og, og så var det og, nære, nære. og hun ble drept, og han drepte hun med sin egen kniv Fordi han følte jo Til slutt så var det jo bare han som Kunne gjøre noe Vel, enten var det han skulle gjøre det, eller så hadde mulig søster hans gjort det. Men det var ju på en måte poetisk at det var han som gjorde det til slutt. Og han var ikke sikker på at dette var det rette. Nei, bedre. han sa vel... Hva var det han sa? Spør meg gjennom ti år, eller? Ja. Nei, eller annet. Han sa spør meg gjennom ja. senere. For, uh, en, en, for, ja, du vet jo ikke, men, men han såg nok noe i hod... Daenerys, når hun hadde den talen om vi skal frigjøre hele verden. Uh, men det mynte jo mer om sånn tyrann -tale. Ja, ja. Og ja. så altså var det jo, jeg tror nok Tyrion også klarte noe inn Ja, den har... Uh, han sa, Tyrion sa noe om hva med når, uh, når folk ikke velger å stå ved hennes side. Ja. Alla nagisant, och akade nämnde vi i den härne krigshallen sen ja. Folk kan väl gå följa med eller det? Ja. Hur hur tror rätt när de var uppe därne uppe i den tronen och tronerummet eh så sa han ju också liksom, "Ja, vad sker med folket nu? Vad sker med folk som ikke är eniga med dig?" Och så sa Hudenarius, "Nej, de får ske det valget." Eller det er ikke de Ja, det var det du uh, sa. Ja. Så da har du liksom måtte bestemt seg om at det hennes vei eller ingen vei, da. Og, uh, ja, virkelig. Ja. Um... Og det synes jeg var veldig fint med John også, fordi det var blodig rettferdig at han endte opp der han endte opp. Ja. Han var jo king in the north og hadde alle på lag, og <laughs> han var en usilvisk syfe hele veien. Ja. Han gjorde på en måte alt riktig. Ja. Men... Uh så er loven, holdt jeg på å si, du kan ikke den som har makten Nei, nei, ikke men, Så det var veldig realistisk at noen måtte kjønne Ja, jeg hadde egentlig jeg, jeg på en måte trodd at uh, Han nesten også skulle var selv Jeg trodde også ja, Enten om det skulle være Dragen, eller om det skulle være Grey Worm, eller uh, Hvem det skulle være, men Jeg trodde det det at Grey Worm kom til Slossmann På et eller annet tidspunkt, ja han drepte jo Daenerys. Dør du så i den siste episoden? Nei, nei, nei. Jeg, jeg tenkte ikke på forhånd, nei. Ja, sånn, ja. Men et, etter at han hadde drept Daenerys, så trodde jeg at det, konsekvensene kom kommer å være så alvorlige etter han kom til å dø selv uh, Ja, ja, det tenkte ja. jeg også. Ja. ja. Men så, så endte det jo opp. Nå er vi på siste episode, i et uh, nesten uh, valg, da, eller type demokrati, uh, der... Folk ble enige om å stemme for en konge som ikke skulle regjere på en måte gjennom sitt ett, da. For han kunne ikke få barnehanderne ja. brand, hvis nok. Uh, så de skulle liksom velge. Ja, brandbroken. Så skulle de velge en ny kong, i slutt. Men så det, det jeg synes var løye var jo til han uh, To ting i det der uh, med ting, om du kanskje skal kalle det. Det Sam. Han forestår ja. at alle skal få stemme. <laughs> og så blir han skutt ned. det var det jeg, jeg, var... jeg lov på, da bare. <laughs> ja, liksom... Alle lører vann det bare, ja. Jeg synes, absurd, det var... det... jeg synes det var litt morsomt at de ikke helt inn i den. Ja, dette er startet med demokrati, og alle... Nei, nei. De er ikke der enda. De er langt derfor. Det var det eneste de var enige om at dette var i alle fall ikke noe i det. <laughs> uh, og en annen ting jeg likte med den scenen var han, han fetteren, eller uh, onkelen til huset hans, så. Ja, er det onkelen fra moras sida? Jeg tror det, ja. Muligens, ja. Han skulle... Ja, for jeg kjente ikke han igjen. Han, han var der i de tidlige sesongene, og han har aldri vært ja. liksom den der leder -typen. Men så står han opp og liksom, ja, nå skal du høre om min erfaring, og jeg har en rettet til leder, og så bare tar hun og bare sånn, sett deg ned. Sitt deg. Han. <laughs> altså, han har jo ikke... Jeg synes jo synd på han. Han er ikke, ikke konge typen men han ga et forsøk, Jag klarar det inte, jag har försökt det i alla fall. Ha pleaseingen. Anna Erna Tulli. Eh, ja. Det Vi frågade River on. Eh, eh, han blev ju han blev överbrückt som en schackbricka i i eh uh, tidigare säsong. Eh, uh, vad där gifta sig med Frame. Ja, stämmer. Och så var det jo detta rätt uh, detta var uh, the red, red wedding och det där när. Uh, så han ja. ble jo tvangsgiftet på en måte Inni den familien, og så ble resten av Slekt og drept, herregud uh, Ja, er det noen Andre ting? Nei Altså Jeg tror jeg ble litt irritert på den typen altså, han, er irritert, men, han er irritert på meg Han er greyworm ja. Han skulle liksom ha justice Og dette var veldig viktig Og ja. <laughs> styrte på Ja, han Også er turist Ja ja Og ferdig Så bare er med å <laughs> Ja det, det Det jeg synes var rart Ved tingene som sa Tyrion du sier ikke et ord mer Åpne bare Ta en monolog du Det går bra <laughs> uh, Og så sier han Ja det må være rettferdig igjen Okej okay, vi sender uh, John til muren Ja ok da Ja vi reiser så stikker vi Ja vi reiser Ja vi reise, reise Så ting ble på en måte Avsluttet veldig sånn. Ja du går der, du går der, og du går der. Men var det egentlig rettferdig? Hva skjedde rettferdigheten her? Hva uh... var det Tyrion sa? Han traff Jon. Ingen var fornøyd, så det var et godt kompromis. <laughs> ja, det er jo kanskje sant. <laughs> men, men altså, herregud, uh, Stark-familien. Uh, en konge i, i Westeros. En dronning i Winterfell. Uh, og Jon, han dør ikke. Han blir sendt opp i nord, der han faktisk synes det er greit å være. Og Arya, hun blir oppdaget. Ja, altså herregud, det var jo liksom 10 av 10 for dem, nesten. Ja, det var en veldig kul slutt for Arya. Ja, det synes jeg, at, hun, at hennes ark endte opp uh, med å, at hun fikk være sig selv. Perfekt sett opp for en spinnefter. Det synes jeg er synd på Han der uh, Bastard uh, Som var litt keen Gendry. på Gendry? Gendry, ja Han får en sånn, uh, kongetitel uh, Han har lyst til å være med hun De ligger sammen natt Og hun bare uh, Nei, <laughs> jeg tror ikke det Jeg stikker Ja du, den scenen der Den synes jeg er skikkelig ukomfortabel å se på uh, Ja, det er mange som synes det Hun <laughs> virker så liten ja. Men hun er vist ikke denne så lenger. Nei, nei hun er over 20. Uh... Ja, men du ble fremstilt som veldig ung i serien da. Ja. Uh, så jeg synes akkurat denne scenen der var litt sånn... Uh... Uh, ja, du ser litt vekk. Liksom. Ja, jeg ser litt vekk. Det var, det var veldig... Det var ukomfortabelt. Ja. Uh... Men så var det noen som sa til meg at han skuespilleren også hadde syntes dette var ganske ille. Ja, ok. Han hade jobbat med hur hur som spelare jagade som väldigt ung gäste. Ja. Det har jobbat på ja, ja, ni väldigt väldigt många år. Hur hur var du säker basen? Var väl känt med när så var ja. hur en gäntunge. Ja. Och då skulle liksom han sex se ni samman. Ja. Så han har nog hade gått några runda med sig själv för detta. <laughs> han måste nog dricka lite på förhand kanske. Hans lurk. Men men kanske han? Nej, han har fått jag tror han har fått sin egen landställ eh uh, som han styrer som en äkta barathian uh, For Eh får Daenerys hur Gaiohan den titeln och del et stycke av landet i den festen et, uh, de hadde i de hade vunnit i Winterfall. Ja, det gjorde jag. Det var där den scen där den kaffekoppen var i synlig i bakgrunden. Herregud. Starbucks kaffekopp. Jeg så ikke den jeg før jeg så det begynte. Nei, nei, jeg, jeg, jeg så ikke den heller. Og visst nok så hadde folk glemt to sånne vannflasker i, de, i siste episode under det tinget. Aha. Så det er jo bare liksom bizarrt at uh, sånne ting blir gjenglemt på sett. Jeg synes det er bizarrt folk klarlegger meg. <laughs> ja, folk, folk tar jo annusere liksom, bilde for bilder, så å si. Bare få med seg alle detaljene. Ja. Um, det var et eller annet jeg skulle... Uh, hva er det si? uh, Du må bare komme med et poeng, du, for jeg, jeg, jeg tror jeg kommer på det litt senere. Ja, jeg, to tanker har skjedd hos ja. meg. Det ene er at jeg må lese den ene boken jeg ikke har lest om Game of Thrones. Ja. Den siste som han har skrevet. Ja. O där får det väldigt mycket mer detaljer. Ja. Og så har han också skrivit en en bok om förhistorien till The Targaryens, så verkar det väldigt kul. Ja. Och den såg jag dricktor, men den ska filmatiseras. Of Blood and Fire, eller någonting sånt heter det. Ja, film eller serie? Serie. Serie. Ja, ja visst är mer pengar att hämta i Westeros och gör de det säkert det. De, de må jo fortsette, det har jo sette og skuespillerne og ja, de har jo alt klart nå mm. Ja, så det kan jo komme i fremtiden det, nå, nå skal jo uh, den bokserien som jeg lest, uh, i min ungdomstid uh, som skal Will of Time skal, filmet, skal ser, lages om til TV-serier og ikke sånn kjip uh, disney version men dette de, de, skal lage, de skal gjøre dette seriøst Så jeg håper jo at Det blir Eller kommer nest Jeg tror ikke kan bli like stort som Game of Thrones Men nesten i samme Klasse i hvert fall ja, For Game of Thrones har jo klart å fange publikum Som vanligvis ikke bryr seg om fantasy mm. de, de starter jo veldig sånn Middelaldersk Veldig rolig uh, Her er det liksom ja, de politikk det. Intriger, mord, drap Incest Ok, folk blir investert, og så kommer jo zombiene, og dragene, og snikmålere som bytte ansikt, liksom. Så det, det ble liksom fantasy, gradvis fantasy der. Jeg har overrasket meg, det, liksom, at skal du lure en folk og, og gjøre det enkelt, så tar du incest. <laughs> ja, det er spennende. Det. Du, du, begynner med, du begynner ikke med drager og troldmann, nei. da bare skremmer nei, du direkte. Uh, ja. ja. Så det synes jeg var... Jeg vet ikke om bøgene på helt samme måte, men jeg synes tv-serien startet veldig bra på det viset. Uh, du har jo lest... Det første klippet uh, du får se i tv-serien da, er vel noe som skjer med White Walkers? Hvis jeg ikke husker feil. Uh, noe av det aller tidligste som skjer i sasong 1 er noen som... Ja, stemmer. Rømmer fra White ja, Walkers. Men du, du ser ikke hva det er på noe. Du er bare sånn, åh, oh, det er et eller annet. så, så det, han fyren, han forlater jo posten sin på i... i uh, hva heter den muren? Uh, Castle Black Ja Han forlater Og straffen er jo henrettelse Som Freda Stark Freda Stark Og der Jeg synes det var sånn Oi Han, han sa Jeg gjør det selv Den som uh, ja. Den som på en måte Kom med dommen Må være villig til å gjøre det Som Det ser du igjen Og igjen På en måte gjennom serien At du må være villig Og det er som jeg er villig til det, og noen tør ikke, eller har ikke baller til å det, rett og slett. Ja, en veld, kul serie, mm. altså. Men, hvor langt på vei er Wheel of Time? Eh, serie, te, bokserien er avsluttet. En avsluttet, avsluttet, ja? Et, jeg vet ikke om det er 10-12 bøger, eller noe sånt. Har du lest alt? Eller? Jeg har lest alt. Eh, forfatteren døde jo etter eh, bok 10, eller noe sånt. Så jeg vet ikke om det er en eller to ah. bøger som er eh basert på en notator og en vän av författaren Robert Jordan som fullförde i serien då. Men men den serien är lite den tar det ännu tack i förhåll till detta med magi. så men jag tror den serien också startar bokserien startar väldigt mjukt sån er det er ordinære folk Det er litt sånn Intrigger og du vet ikke helt hva som skjer Og på slutten så blir det Fantasy Ja, har ikke du sagt at denne serien er veldig skummel uh, Ganske mør uh, Ja Det, det finnes uh, elementer der uh, Vel, altså Jeg vil ikke si han er han, den, Jeg vil si Game of Thrones, eller Fire, Song of Fire and Ice, er litt verre. Uh, for uh, det virker som um, den Wheel of Time-serien, det, det er ikke så realistisk. Jeg kunne ikke sett det for meg at dette hadde skjedd i menneskets historie. Uh, men, men, altså, The Red Wedding, det er sikkert basert på noe ekte som har skjedd. At folk er kibet med hverandre eh, Eller at folk dreper hverandre Og liksom dreper Alliancer babyer Allianser og sånt, ja, ja. ja. Eh, det, kan -time er, er, det er litt mer sånn High fantasy, om du kan kalle det sånn, Det er magi Det er trolldom eh, ja. Trollmenn går rundt omkring Og ninjar og eh, Folk som vandrer i drømmer Og varulver liksom Litt oppi der ja. ja Det er kult, jeg skal glede meg døgn altså ja, eh, jeg må si at bøgene er, kan være litt vanskelig å komme seg gjennom eh, Når han skal snakke om broderingen til den ene kjolen Til hun egne i hoffe for enten gang Så blir det litt mye Åh, kom til poenget Det er litt sånn eh, Så på en måte Farten og spenningskurven i bøgene er veldig kjeftende For noen bøger leste jeg på Nullkommuniks Andre var at det var et herk så det kan være verdt å se på serien og se om du synes dette er bra, og så i så fall lese bøkene. Jeg har faktisk den første boken. Ja. Den fikk jeg gratis hos Ivar. Ja. Sin bøtebøk. Ja. Så jeg lurte om jeg skulle den. Husker du om den er av denne bra slag? Jo, den er bra. Den er bra. Den er relativt kort i forhold i de andre, vil jeg påstå. Uh, og, og så gir han deg nok sånn Gir deg sånn litt sånn hint og litt sånn smagebit På hva denne verden består av Og hvem de viktige aktørene er. Men det er bare liksom en åpning Til den store verden Som på en måte, han Forfatteren han bare skrev mer og mer Det ble bare bredere og bredere du til så var det for mange karakterer Og for mye å forholde i seg til så, så det var kanske problem med den serien då. Till slut så måste han liksom bara avsluta den, men då var han besvig och så då måste någon annan avsluta det. Låt hoppas eh uh, serieskaparna gör en lite bättre jobb med snävare. Ja. Han han. ja. Uh, det er faktisk eh uh, det är ett har läst om disse folk som sto bak uh, eller regiene, produsentene av Game of Thrones TV-serien, eh, forskjellen mellom hvordan de forteller en historie, og han, George R. R. Martin, hvordan han forteller en historie. Eh, og det er, som jeg har lest da, er at det, det er to måter å fortelle en historie. Enten ved å ha en handling, en konklusion som du vet skjer, og så skriver du ut derfra. eller at du har en viss serie med eh, karakterer eller et persongalleri, og så på en måte du de vokse og gjøre sin egen ting, og du vet ikke helt selv hvordan det ender. Ja, du skal være tro mot karakterene du skaffer. Ja, og jeg tror... De første sesongene var jo basert på bøgene, og det var basert på George ha Han Martin sine um, bøger og hans ideer, og han er veldig glad i å skrive om karakterene og la de leva og la de gjøre som de vil. Og mm. problemet med hans bøger er at det, det er ikke slutt enda, og er, folk vet ikke hva tid det slut. slutt. Uh, han skal skrive uh, to bøker der. Ja og det skal være slutten. To eller tre, ja. ja. Men når disse, de, de, de, de, de, de kaller seg D&D, eller på nettet så blir det kalt D&D, uh, Daniel eller, eller DB eller et eller annet. Når de gikk tom for kildemateriale da, så tror jeg at de snakket med han der, uh, George Martin, så spurte han, ok, hvordan ser du for deg at ett endes slut. Ja, at uh, ja. kanske Brand sitter på tronen, at det neres klikker, og John blir sent opp noe. Og så har de på en måte, ok, det er der vi ender opp, hva gjør vi med aktørene, hvordan flytter vi med disse brikkene, slik at de er bare akkurat rett til stedet, slik at uh, finalsesongen består av sex episoder, og alt avsluttes. Og det kan gjøre at folk havner i litt rare situasjoner, eller rare posisjoner, at ting blir avsluttet veldig sånn brått, de ting må bare avsluttes. Og folk gjør kanskje ting som er, kakta jag ting som mig känns onaturligt eller som du inte så kommer för eh, det är bara så sånn det må vara for at de ska kunne være på det stället eller vara i den det humöret. Eh uh, jag altså, som förstår sig varför den er blitt så bitter så sent eller. Mm. Grayworm eller. Ja. og folk säger liksom ja, ja men du har sett du har sett liksom hint av det genom uh, hele serien om at Daenerys har liksom, hun har brunnet og er henne rett av del folk, og, men det at du ser hint av det, er ikke det samme som å bygge opp en hel ark der hun gradvis blir mer og mer tyrannisk, om du kan kalle det det. Ja. Så det folk klager over er jo at, det er helt greit at hun blir ond, men det skulle måtte vært en gradvis transisjon, og ikke bare sånn Snap! Det knipset med, og der klickade det forrige, og der brant du alle sammen. Kåner, barn, og uh, unge, gamle, og hester, og hunder, og hele sunnamiten. Det har jo litt med format å gjøre da. Ja, det er jo sant. De har ikke tid heller til å følge den erken ut. Nej, det var jo snakk om to sesonger de skulle avslutte allt på. Uh, alt skulle jo enda. Uh, og då da, da kan ikke de ha ti sesonger om, om hvordan Daenerys skal utvikle sig. Så det var et spørsmål om budget og penger og tid da, som du sier. Ja. I uh, ja, forrige sesong hadde de brukt litt frifantasi der også. Jeg tror det. Jeg er ikke sikker på hvilken tidspunkt de gikk tom for bøger. Uh, men jeg følte sesong... Hva, dette var, var dette sesong 8 da? Mm. Jeg følte sesong 7 også var litt sånn... Folks sprang, og folk reiste over hele kartet bare på null kommuniks. Bare sånn, oi, ja, hvordan sant? kommer du der? Og plutselig var de der, og så, oi, ja, ja, ok da. Uh, og hvis uh, landsdeler blir bare sånn, ja, ja, men det går greit med de, vi bryr oss ikke om de lenger. Uh, så, ja, jeg tror de to siste sesongene føltes litt forhastet, selv om de var jo veldig sånn cinematiske, sånn, å, oh, det store slaget, det uh, uh, men folk ser jo på Game of Thrones Ikke bare for de store slagene Og de store episke tingene Men også for karakterene Intrigene Dette spillet, Game of Thrones uh, mm. Som det ble på noe mindre av Etter hvert Og det ble mer Liksom Mer battle. mer, battles, mer slag, mer episk uh, ja. ja Og så en siste ting Jeg faktisk likte veldig godt Med siste episode var at John endelig klapper hunden sin. Nå har vi tid det. På ja, det er sant, ja, altså, du på det, eller? Nej Nei, du synes ikke det var så viktig. Nei. Nei, jeg bare... Altså, de, gjennom til så... Det er en ulv, det er ikke en hund. Ja, okay, det, det, det er en ulv og hund. Det er jo ghost. Det er jo hans hund. Hans ulv. Det, den direwolf, den unaturlige sværhund. <laughs> ja. De, de har jo vokst opp sammen, har du ikke? Eller på vis, altså. Jo, jo, det har det men hvis folk kapper Håvard, kan de et banker kjøre uten å tenke seg om. Ja. Må... Så jeg tror ikke de er så opptatt med klappe Monstersvær Ulver, altså. Ja, jeg, jeg, jeg følte at John hadde, burde hatt et veldig nært forhold til, til Ghost. Og når i andre de tre episoder, da de bare på hva andre sier, ok, snakkes. De er sånn, nei, klapper han, han en klem, han må en klem. <laughs> Uh, og så Visst nok så var det ikke innenfor budsjettet Og, og for John liksom Å klappe en sånn grafikk -hund. Det var ikke liksom penger til det De måtte putte alle pengene i dragen Det var ikke penger det? Nei, det, det må var... så sinnssykt med penger Ja, uh, jeg, jeg, har, jeg, jeg tror Jeg tror det har aldri blitt brukt så mye penger på en tv-serie før I noen sinne En Game of Thrones Ja uh, men jeg synes det er episode... Vel, altså, jeg, jeg ser det for meg. Hva, hva for en annen kan konkurrere med Game of Thrones på denne skalaen? Nei, jeg vet ikke. Det er så mange episoder også. Ja, det er sant. Men når han endelig klappte hunden, eller Ghost, sag, ja, bra, gjør det, det fortjener. Og går det jo på en måte eh, opp til Castle Black, eh, og forbi. Eh, jeg trodde han skulle ende opp. I, ved muren, men han går jo forbi muren. Han går jo inn hva kaller det? Wildlands eller opp nord der. Ja, det er jo ikke på den Skal han flytte inn med de, eller skal han valgfart ta ha litt frem og tilbake? Eller? Nei, det er jo en sånn litt åben slutt, virker det som. Ja, det var litt kult, synes ja. jeg. Øh... Uh... For, for er det liksom, er det et behov for muren lenger? Er den sånn vekker for alltid? Eller hva skjer? Uh, det, vi, det virker jo ikke sånn kjempekult å bo der nord for muren. Men det virker som de tror det er frivillig også. Ja, de gjør jo det. Og jeg tror ikke, jeg tror ikke... Wildlings og, og... Nordborene kan bo i Sandvik nei, altså. nei, det var jo litt sånn uh, et anst det, det var et anstrengt forhold der uh, Så kanskje de, det er bedre om ni bor separat Jeg synes jeg så et bild på nettet Om at den snøen som var nord Fra muren, at den holdt på tina For det har ikke, ja, det det, det har ikke alltid vært kaldt der Før, uh, før disse white walkene kom Så var det jo grønt der Og kanskje det skulle bli grønt igjen Etter en gang Uh, jeg sitter og ser på de dyraste tv-seriene. Ja. Game of Thrones er toppen. Ja, førsteplass. Ja, ja. The Crown er på andreplass. Oh, Å, ja, det er den serien Øgga har anbefalt. Ja. På trejeplass er veldig overrasket, ER. Oi, ja, den gikk i sånn 20 år eller noe sånt, kanskje. Ja, nei, men det, de har sortert etter millioner uh, per episode. Ja. Jeg vet ikke om det er en ER, for den, den er kjempedyr. Og så det Band of Brothers, den er Ja, oi, ja. Skal vi se... Uh, final episode 2009 startet i 1994. Ja, det er så lenge. Ja. Ja. Har du brukt mye penger, Det virker som de har brukt mye penger med det, ja. Uh -huh. Så jeg vet ikke, hva blir det neste da, tror du vi? Uh, det er litt stort. Uh, Nei, jeg, jeg kom ikke på hva det skulle være. Jeg er sikker på HBO skal prøve et eller annet uten For de kan liksom de har liksom... Nå har de solgt denne gullkalven sin. Eller de har mistet den. Uh, de må jo... Trenger ikke HBO uten Game of Thrones? Ja, ja, altså Hvis jeg søker på Jeg skal med på nett eh uh, Det kan jo være noe Basert på en bokserie Altså, vi har jo snakket om uh, Vi har jo snakket om Wheel of Time Men er det noe mm. annet Westworld er jo litt populært Ja, det er det Øhm um, nå har jo Disney investert mye i sin kanal, og de skal jo lansere minst tre serier basert på sitt univers. Star Wars? Eh, vel, nei, nå tenkte jeg på Marvel. Men og, og, ja, og Marvel, eh, men også Star Wars, som du sier. Det blir Star Wars-tv-serier, og det blir Marvel-tv-serier. Eh, som jeg tror kommer til å være hakket Eh, mer og eh, eh, høre prioritert eller mer budgetertert en det som du så på Netflixå eh, når bruker de faktisk hoved i sine filmer de får sine egende serier Vel, ikke hoved hod karakterer men si de ja. ja. Du skal vi se en game her ja, det skal je. Ja. Jeg må se Infinity War. <laughs> ja, ja du må faktisk det. Ellers blir du forberedet. Ja. Uh, så kanskje vi kan snakke om Endgame neste gang? Det kan vi. Ja. Det har ikke sikkert fått nok Superhelte filmer. Ja, det, du kan bli ganske mettet av først to og en halv time med Infinity War, og så er det tre timer med Endgame. Å, fint. Finns det den uh, korter, ikke sant? Uh, nei, du kan somne gjennom midtdelen, kanskje, så føler det seg litt kortere, men... Ja, det er ikke et sted. Men jeg synes... Skal vi, skal vi Ja, av? vi må runde av. Ja. Det begynner å bli så sent da. Det er, mi, det er mi, ja. nesten nærmest midnatt. Ja, det er nesten en ny dag. Uh, så. Men det var uh, trivikt og koselikt. Og kjekt å høre stemmen en Joke. Jo, i like må Men vi må det igjen, ikke? Ja, vi må det. I hvert fall i forbindelse med E3. Altså, etterpå. Uh, ja, ja, det blir et tre ansa på Superdrykk. Ja. Så, så får du eh, kose med Celeste. Og en eh, støyløs plik. Ja, ikke minst. Så den kommer til å som en katt den, ja. Så forventer jeg å se noen intervju med e-sportlaget til Bui, brødrene, <laughs> og Apex. Ja. ja, det er ikke mye penger å hente, altså. men... Eh, Kanskje du ser et eller YouTube-klipp? Uh, compilation. Ah, det glede, ja, det gleder jeg litt. Alright, snakkes. Da må du ha snakkes. Ha det. Ha det, hva? episodens avslutningssang er hentet ifra YouTube som vanlig. Og det er hun favoritt uh, trubaduren til Joachim som heter Maluka. Uh, hun skal synge Game of Thrones temasangen siden med har snakket så mye om den serien denne episoden. Så her er det bare til å drømme seg til Westeros og høre på stemmen hennes.